Köszöntjük a kedves hallgatókat a Mindenki Joga műsor augusztus 1-i műsorában. A mai Mindenki Jogában először egy a közmédiáról szóló vitát hallgathatunk meg. A műsor második felében, körülbelül egy óra múlva pedig Tiborral, egy németországi magyar migránsjogi aktivistával beszélgetünk a magyarországi tapasztalatairól. Ezekben a napokban a közmédiumok dolgozóinak több mint 90%-át foglalkoztató alap, média szolgáltatást támogató és vagyonkezelő alap mtv a -ja, közel 600 ember munkaviszonyát szünteti meg. Idén minden harmadik dolgozótól megválnak, miközben az egész média rendszert átalakítják, átszervezik. A szakszervezetek szerint átalakítás néven a gyakorlatban a közmédia rendszer lerombolása történik, nincsenek kidolgozott és a szakma által támogatott elképzelések, nem ismert az új műsorstruktúra, de van leépítés-tisztogatás műsorkészítők tömeges eltávolítása, autonóm egyéniségek kirúgása. Najnavarro Balázs a közmédiumok szakszervezeti tanácsának elnöke, itt vitázzék Szabó László volt fideszes kurátorral, az MTV-je a kommunikációs igazgatójával. Vendégeim a stúdióban Nagy Navaró Balázsa, a közmédiumok szakszervezeti tanácsának elnöke, és Szabó László a média támogató és vagyonkezelő alap kommunikációs igazgatója. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Jó estét kívánok! És hát kezdjük rögtön azzal, az aktuális helyzetről teljesen függetlenül, hogy abban egyetértenek e hogy a közmédia reformra szorul. Balázs. Pont velem kezdeni? Hát attól függ, hogy mit értünk reformon. Általában véve csak, hogy reformra szorul-e a közmény? Igen, csak nekem ebben a szóval van gond, mert ez azért nagyon elcsépett és lejáratott, és a reform ebben az országban az általában, ami negatívat jelent, például a megszorításokat, meg valaminek a felszámolását. Ha ez azt jelenti, akkor nincs reformra szükség. Ha azt jelenti, hogy... A közmédiának másképpen kellene működnie, tehát tényleg tisztességesen, hitelesen, objektíven kellene tájékoztatnia, olyan műsoroknak kellene megjelennie, amelyek eddig voltak évtizedekkel ezelőtt, aztán csak úgy megszűntek, akkor persze, hogy átalakításra szorul, és ha azt jelenti az átalakítás, hogy nem politikai egytörnyösökkel kell megtömni a közmédiát, nem kifizető helynek kell tekinteni a médiát, vagy éppen pénzmosodának, akkor természetesen átalakításra szorul. Akkor nevezzük átalakításnak, ebben a formában gondolom László is egyetért ezzel, úgy mint a, az MTV a kommunikációs igazgatója. Tehát reform vagy átalakítás, de valami változás kell, ha jól gondolom, a közmédiában. Megújításra szorul. Én ezt a szót használnám arra szorul, hogy azok a begyöpösödött Rendszerek azok a begyöpösödött működési formák, amik a, sajnos a közmédiát jellemezték az elmúlt években, azok felfrissüljenek, megváltozzanak és olyan új műsorok jelenjenek meg, amik joggal tarthatnak számot a érdeklődésre. Nézőknél, hallgatóknál, internetes látogatóknál egyaránt ezt a megújítást, ezt nem lehet tovább halogatni, mert olyan alacsony ma már különösen a köztelevíziók nézettsége és olyan rossz a presztízsük, hogy ez tovább folytatódik, akkor, akkor végképp lehetetlen helyzetbe keverednek ezek a csatornák. Okay, az átalakításoknak az egyik momentum, az egyik mozzanata, ez a fajta leépítés, ami, ami, ami most történik. Itt ha én jól olvastam ki a napi sajtóból, amit igyekeztem így nézni az elmúlt hónapra vonatkozó, itt két eh, dologgal próbálják ezt alátámasztani. Egyrészt, hogy kevés a pénz, a másik pedig az, hogy az átszervezés sürgős. Most én erre az utóbbira kérdeznék rá Rősz, hogy miért olyan sürgős az átszervezés és ennek kapcsán a leépítés. Azért, mert hogyha az a finanszírozási struktúra marad fönn, ami most felelelek fönnál miszerint a közmédiára fordított adóforintoknak a közel egy harmadát elviszi a járulék költség, akkor nem lesz elegendő pénz arra, hogy ezek a bizonyos joggal hiányolt új műsorok elkészüljenek. Másfelől pedig egy szervezeti átalakításon megy keresztül a közmédia rendszer, ami, ami azt jelenti, hogy az eddig egymással párhuzamosan futó, sokszor egymás ellenében működő csatornák azoknak mostantól együtt kell működniük, és ez ezek az, ez az együttműködés ez azt jelenti, hogy azok egy sok olyan munkakör, sok olyan terület, ahol párhuzamosan működtek eddig emberek, párhuzamosan voltak munkakörök, ezek közül az egyiknek, vagy másiknak, vagy akár többnek meg kell szűnnie, és egy kézbe kell összehúzni bizonyos munkaterületeket. A közszat ezt elegendő indoknak tartja a sürgős intézkedésekre? Nem azt mondom, hogy elegen díjduk, hanem ezek egyszerűen szerintem nem állják meg a helyüket. Ezek így szavakként szépek, ezt a Laci elmondja mindig, meg a alapvezetői, csak éppen nem erről van szó. Ha hát tekintjük az egész rendszert. Először is, ha valaki egy rendszert át akar alakítani, nem avval kezdő, hogy lefejezi az el a felét, vagy a harmadát. Nem avval kezdi, ha jó műsorokat akar csinálni, hogy azokat a műsorkészítőket küldi el, akik legalább nézettséget hoznak. Mindenfajta szakmai oknak nevezett tisztogatásárán, mert ez akkor még csak ront a helyzeten. Párhuzamosság megszüntetése nem történik még meg. Ez egy jó lenne, ez hangzatos, én ezt saját tapasztalatom tudom mondani. Hír területen a változatosság az, hogy arról volt szó, hogy majd nem kell ugyanannak a stábnak ugyanoda elmennie, mert az egyik közszolgati televízió elkészítés, akkor ugyanazt a alapanyagot a másik felhasznál, és a másik mondjuk csinál egy másik anyagot, ez nem így történik meg. Egy anyag megy le, én, az én anyagom is, amit én készítek, megy a Duna televízióban, megy a Magyar Televíziónak nevezett intézményben, majd utána leveszik róla a képet, és hangként lemegy a Magyar Rádióba. Ugye ez nem az, szerintem, gondolom is sem úgy gondolja, hogy ez az a minőségi változás, vagy ez az, ami, ami minőségi Ugrást jelentene, ez gyakorlatilag egy nagyon-nagyon nagyon primitív közszolgálat, egy, egy hang, amelyik, amelyik gyakorlatilag nem teljesíti amúgy a törvényben foglalt kötelezettségét sem. Akkor Szabó László mit ért az alatt, hogy minőségibb legyen? Tehát hogy lesz minőségibb? A hírszolgáltatás az egy külön terület, amiről ha, először talán arról mondanék néhány szót. Én készséggel elfogadom azt, hogy ma, nem úgy, ma még nem úgy működik ez a bizonyos hírközpont vagy hírcentrum, ahogy ennek működnie kell majd, de hát minden átalakítás az lépésenként történik meg, és azért azt hiszem, hogy sok olyan pozitív lépés már azért megtörtént, amit, amit remélem, hogy a Balázs sem van kétségbe. Például egyáltalán az, hogy a közmédia rendszerben eddig külön működő hírszerkesztő, azok immáron egyetlen hírközpont álltak össze, ahogy ezt egyébként a törvény is előírja, hiszen az volt a dolognak a logikája, hogy a közmédia csatornáit különböző tartalmakkal, különböző hosszúságban, különböző tematikákban, de egy hírszerkesztőség lássa el. Nyilvánvalóan ez nem jelent egy hangot. Nem is lenne jó, ha így van, az baj. Ö, azt jelenti, hogy teljesen más típusú hírműsorra van szükség a Petőfi Rádión meg a Duna Televízión, és a hírközpontnak, mint konyhának az a dolga, hogy különböző ízű, hosszúságú és nem tudom én ízesítésű és elkészítésű ételekkel szolgálja ki ezeket a csatornákat. Lehet, hogy ez még nem működik tökéletesen ezt készséggel elfogadom, de hogy ez a jó irány, ezt szerintem alig ha lehet kétségbe vonni. A másik része, hogy milyen egyéb olyan műsoroknak kell készülniük, amik amik a megújítás szolgálják. Nos, azt hiszem, hogy az elmúlt időszak az elmúlt éveknek a közszolgálatban felmutatott vagy közszolgálat által fölmutatott teljesítménye. Azért olyan sok olyan izgalmas műsort, amiről az emberek másnap beszélnek a villamoson, vagy amit szóba hoznak egy társasági beszélgetésben egy sörözés során, vagy egy családi ebédnél, hát ilyet nem nagyon tudunk mondani. A leginnovatív tevékenysége a közmédiának az elmúlt években a Duna televízió éjszakai akváriuma volt, mert arról tényleg mindenki beszélt, mert az egy szellemes szellemes tartalomból, de hát nagyon keveset tudunk olyat felsorolni, amikor tényleg olyas valami történt a képernyőkön, ami látványos volt. Ehelyett kell hozni új műsorfajtákat, én ebben nem tudok most mondani, milyen új műsorfajtákat, lesz, nem, mert ez nem mert a dolgon. jobb és újabb műsorfajtákat fog hozni? Ö, nem, nem ez feltétlenül az igaz. Ö, az, fel, az az igaz, hogy, hogy most lesz elegendő pénz, és az együttműködés okán lesz elegendő erő arra, hogy ezeknek a műsorfajtákat kitaláló emberek, azok megvalósíthassák ezeket a műsoraikat. Én azt is el, készséggel el tudom hinni, vagy fogadni azt is, hogyha ezek az emberek, akik bent maradtak a rendszerben, hiszen ne felejtsük el, hogy a közmédia a munkatársainak az egy, kétharmadát megtartja egy harmada esetében mondja azt, hogy nem számít tovább a munkájukra. Hogyha ez a kétharmada kiket, abba, akiknél abban bízunk, hogy meg tudják újítani a közmédiát, de nem fogják tudni megújítani, akkor sajnos el kell gondolkoznunk azon, nem, nekem is, magamnak is, hogy mi alkalmasak vagyunk-e, akik maradtunk a rendszerben abban, hogy megújítsuk a közmédiát. Ugye ebben egy kicsit azért megint hagyj folytassam, ugye elküldtük, hogy nem a Nembásza Laci diplomatikusan arra elküldjük azokat a szakembereket, akik lehet, hogy nem tetszik nekünk politikailag, vagy egyéb módon, de legalább ezek elismerten azt mondják, hogy ennek a szakmának azok az ismerői, akik ezt tudják, akik jó műsorokat tudnak egy készíteni. egy példával tudjuk konkretizálni, hogy ki. Szerintem ők, a akik... példákat mindenki tudja, lehet mondani. Nekem nem a nevek érdekesek, azért De nem fogok fontos mondani. fontos mert... Mer, hát mondtam, mer, itt mondhatjuk Szénásékat, Mészáros Antóniát, meg a többieket, vagy a a külpolitikai szerkesztőket, saját kollégáimat, akik csináltak jó műsorokat, egyebeket, De hát lehet folytatni. Egész kulturális műsorok. Én azért nem akarok neveket, mert nekem nem a néva fontos. Tehát nem Kovács Péter, hogy most ő miért nem szerkesztett, hanem akik azt mondják, és lehet, hogy nekem mondjuk személyesen akár tetszik, vagy nem tetszik. De hogy volt műsor, ezek voltak a műsorok. Ha valakit megkérdezem, hogy a magyar rádióban, vagy a Duna televízióban, a magyar televízióban, akit, akit nézték, oké ismerjük, mondjuk Bendalászló saját területemen, ahogy mondjam, külpolitikai műsorokat csinált, akat nyert. Öt mindenki tudja, ránéz, hogy ő kicsoda, meg milyen műsorokat csinált. Most ezeket az embereket elküldjük, és megmondom én, mivel csak sejteni lehet milyen indokok alapján, hiszen szakma indok biztos, hogy ilyen emberek esetében nem áll meg, ezt nem hiszem el, ezt senki nem hiszi el, akkor ugyan milyen megújulásra lehet számítani, olyan emberek vannak, kerülnek be, akik esetleg megfélemlítettek, vagy akik vakon engedelmeskedni fognak annak az egy parancsnak, vagy kettő parancsnak, amik azt mondja, hogy kell készíteni. Nem tudjuk, hogy milyen műsőt kell készíteni. Ugye eddig titokban tartott az alap, Előtte nem volt, most azt, azt tudjuk, hogy van, de titkos, nehogy az RTL vagy a TV2 már elnézést, te mosolyognak megint, ellopja ezeket a szuper titkos műsorokat. Én műsorkészítő vagyok, fogalmam nincs, hogy milyen műsor lenne. Engem soha meg nem kérdeztek, hogy Balázs milyen műsort szeretné, csak a Laci szokta elmondani, hogy Balázs téged nem kérdeznek meg, mert védett szakszervezeti vezető vagy, ezért a listán se vagy, de hát most már tudjuk, hogy ez sem igaz, hiszen kollégáim rá kerültek. Tehát azért mondom, így nem nagyon lehet. Tehát nincs kommunikáció, nincs párbeszéd, vannak idehezett főnökök, egy része politikai és az tagadhatatlan, más része lehet, hogy valamikor szakember vagy az akar lenni, de ha nem kommunikál, ha nem beszéli meg, és azokat a szakembereket küldi el még mielőtt. Kippróbálná őket. Tehát, hogy mi azt mondtuk végig, nem az, hogy á, minden átalakítást ellenzünk. Nézzük meg, milyen új műsorok vannak, nézzük meg, milyen emberek vannak, nézzük meg, próbáljuk ki őket, és utána lehet eldönteni, hogy valaki jól csinálja, vagy rosszul. De itt nem ez történt, itt pont fordítva. Előbb küldjük el az embereket, előbb rugdossuk ki őket, és undrán azt mondjuk, amit a Laci is mond, hogy nézzük meg, hogy majd ez a maradék, ez tényleg bevált. Tehát ez nagyon rossz stratégia. én nekem egy magánvállalatom van, Előbb kirúgom a jó szakembereket, utána maradékból azt mondom, majd megpróbálom, hogy ők jók legyenek, és utána rájövök egy-két év után, hogy nem váltak be, és ez közpénz, ez közpénz, ez nem az alappénze, ez nem egy párt pénze, semeiké, ez az én adófizető forintomból, meg a te adófizetői forintból fenntartott intézmény, amely soha ennyi pénzből nem gazdálkodott. Én azért voltam, elég régóta vagyok a médiában, mindig arról sírtak, hogy nincs normatív támogatás, most meglett. Ez egy jó dolog. Na de akkor akkor most már van ebben pénz, és lenne paripa, és utána megint ugyanazok a siralmak jönnek, mint az elmúlt 10-15 évben végig. Ha ez egy üzleti vállalkozás lenne, ahogy a Balázs mondta, mint ahogy természetesen nem az, akkor nem a közmédiának most ugye egyelőre 500, 50 570 70 nagyjából 600 alatti munkavállalóját majd ősszel, majd még egy csoportos létszámleépítésben újabbakat kellene elbocsátani, hanem mindenkit. Az elsőtől az utolsóig. Mert ha ez egy üzleti vállalkozás lenne, amelyik olyan eredményeket produkál a piacon, mint amilyen eredményeket a közmédia produkál a média piacon, akkor itt senkinek nincs helye. Ott, ahol a Duna televízió átlagos nézettsége 0,9-1,2% az M2 egy picivel néha jobb, egy picivel néha rosszabb, ahol a magyar te, az M1-nek az átlagos nézettsége az nem ér el a 7%-ot, ott, ott, ott senkinek nem szabadna ott maradni, ha ez egy üzleti vállalkozás lenne. Hát ha ez egy piacon működik, Na, akkor ez egy kudarcba fullat üzleti vállalkozás lenne, ami már rég föl kellett volna számolni. Ehhez képest ez a menedzsment De... a helyén maradt. Várj, És... várj, várj, várj, mert, mert nem fejeztem be. De ugye a megközelítés az nem pusztán piaci jellegű, természetesen a közszolgálat. Nem is lehet kedven, így. Van. Hiszen nem lehet az, hiszen ha az lenne, akkor valóban nem lenne szükség közszolgálati televíziókra, akkor mindent megoldana a kereskedelmi világ, vagy kereskedelmi média világa. De én azt hiszem, hogy és készséggel elfogadom azt is egyébként, hogy azok közül a munkatársak közül, akik most azt az üzenetet kapták, azt a döntéssel szembesültek, hogy nem számítunk a munkájukra, közöttük is vannak jó szakemberek. Ez, ez akik fontos, ember... mert te azt mondtad korábban, hogy a kiválasztás alapja szakmai, azok maradtak, akik jó szakemberek. Na most ez a, e. ezt így fordítottál le mindenkit, e. tehát akik, nem, akik elmentek, akiket kirúgnak, azok nem jó szakemberek, akkor é, ezt jelentem most én ilyes, ezt. Én bocsánat, ilyet, bocsánat, bocsánat, akkor visszavondta ezt. Szerintem nem mondtam, is. ha mondtam ilyet, akkor azt, azt valaki félre magyarázta. én ilyet sosem mondtam, én mindig azt mondtam. De írva vagyom. Hát euh, akkor félre írta. Tehát én ilyet biztos egyetlen leírt mondatom, euh, ami, amik megtalálhatók, azok láthatók, hogy nem ezt mondták, hanem, hanem pont azt mondták, hogy Közt emlékszem, egy héttel ezelőtt egy másik rádióban, vagy két héttel ezelőtt a klubrádióban emlékszem, le is írták szóról szóra, amit mondtam. Én azt mondtam, hogy én készséggel elfogadom, hogy lehetnek közöttük olyanok is. Én nem tudok mindenkit egyesével megítélni, hiszen nem én vettem részt ezekben. De azt azért ne gondoljuk, hogy azok az emberek, akik most a közmédiát irányítják, azok egyébként abban érdekeltek, hogy azt lerohasszák. Ők abban érdekeltek, hogy a közmédiát sikerre vigyék, és adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy azokkal próbálják meg sikerre vinni a közmédiát, egyébként abból a borzalmasan leharcolt helyzetből, amiben van, azokkal vigyék sikerre, akiket, akikben ők bíznak, akik, akiket ők kiválasztanak ahhoz, hogy a közmédiát megújítsák. Na de ebben a szándékban megegyeznek? Abszolút. Akkor persze. hogy akkor hogy ellene? Hát, mert a balázs azt köztük. mondja, már bocsánat, ha én fordítom a szavait, vagy a, vagy a szakszervezetek od... azt mondják, hogy itt nem szakmai típusú a kiválasztás, tehát valamiért úgy tűnik számukra, ez sajnálatos egyébként, ha így van, ebben hibáztunk, hogyha ezt nem tettük elég világossá, vagy nem tudjuk elég transparensen elmagyarázni. Ők azt vélik, hogy ez nem szakmai alapú kiválasztás volt, hanem valamilyen más szempontrendszer, személyes, politikai, én nem tudom milyen hogy alakult ki ez az 550-600 ember? A, a, az volt a kérése az új közmédia vezetésnek az elmúlt hónapokban, hogy a különböző szakmai területek vezetői tekintsék át a munkavállalóikat, és döntsék el, hogy abban az új közmédia struktúrában és abban a mű műsor rendben, amit ők elképzelnek, kire számítanak és kire nem. Kivel tudnak együttműködni szakmailag, és kivel nem. És minden területnek a, felelő a felelős vezetője meg kellett, hogy hozza ezt a nagyon nehéz és emberi sorsokat, meg családok sorsait befolyásoló de fontos szakmai döntést. Így volt ez, bocs, bocsánat, csak még egy dologra szeretnék reagálni, amit a Balázs Így volt az a saját területemen is. Ezt nem állíthatjuk, hogy a párhuzamosságok nem szűntek meg. Hát kommunikációs és promóciós területtel ezen a közmédia rendszerben 82-en foglalkoztak. Az új struktúrában, az új közmédia rendszerben vagyunk 55-en, abból 5 vannak, tehát 50-en meg kellett szüntetni olyan pozíciókat, amelyek a közmédiumok párhuzamossága okán minden intézményben be voltak töltve, és immáron egy új rendszerben kevesebb embernek kell ugyanazokat a feladatokat ellátni. Az Ugye... alap, bocsánat, egy kérdés még Lászlónak, az Igen. alap, mint munkáltató határozottan -e meg valamilyen globális szempontokat a vezetők számára az ügyben, hogy hogy válasszák ki azokat az embereket, akiket elküldenek. És ha igen, akkor mik voltak ezek? Mm. Ezt azért tudok erről hitelesen beszélni, hiszen én is ilyen vezető vagyok. A vezérigazgató valamikor a tavasz folyamán, most még a dátumot is tudnám keresni a naptáramban, egyszer leült az összes vezetővel, elmondta a finanszírozási struktúrát, elmondta, hogy ez a finanszírozási struktúra nem tartható, csökkenteni kell a létszámot, és mindenkitől azt kérte, hogy a saját megfontolásai alapján a szakmaiságot fel helyezve és egyébként szociális emberi szempontokat is mérlegelve tegyen javaslatot a leépítés mértékére a saját területén. Nem mondott százalékot, nem mondott számot, hanem kérte, hogy ezt mondjuk meg, hogy mekkora ez a saját területünkön. Ezek megtörténtek minden szakmai vezetőnél, majd ezek összesítésre kerültek, és ennek az első körnek a végeredménye volt ez a bizonyos 600 fős csoportos létszámleépítés bejelentés, amiből aztán lehet most 571 néhány. Sok dolog van itt együtt, finanszírozás, hogy arról is beszéljünk majd utána a szakmai alapok. Nem, nem, megint nem áll ez a dolog össze. Tehát egy 60-65 milliárd forintból gazdálkodó média birodalom jött létre, közmédia ami lehet jó értelemben vett közmédia Ebből az egész leépítés az alaphivatalos tájékoztatása szerint 3,3 milliárd forint megtakarítás jelent, majd 2012-től, hiszen most legalább másfél milliárdba kerül ez idén. Jövőre ugye már tudjuk, hogy még 3 milliárdot többet is kap a. Alap, tehát ugyanott vagyunk, ahol a part szakadt, tehát szó sincs arról, hogy emiatt bármi megváltozna finanszírozásban. Bár én csak nem értettem, hogy, hogy jön ki, hogy ugyanaz ott vagyunk. Hát a mert hatán. az, hogy, hogy nem tehát ugye nem finanszi, azt mondtad, hogy nem, nem tud elviselni ez a közmédia rendszer, hogy ennyi kerüljön a bérekre. Az alapvetően nem fog nagyot változni. Tehát most 22 vagy 21 milliárdból 18 marad, tehát ez alapvetően strukturálisan én, én voltam azért vezető pozícióban, ez nem változtatja meg ennek a a médiarendszernek a működését. Ez akkor lenne igaz, ha azt mondanád, hogy most elküldünk ennyi embert, és felére esik. milliárddal csökken a, amit ráfordítanak, nem igaz. Emellett van benne az adóság is. Ne felejtsük el, te beszéltél, hogy milyen felelőssége van, aki ilyen nézettséget, de nem is a nézettség, ilyen műsorokat produkál, de hát Uram Istenem Hát ez a vezetés nagy része ott maradt a helyén, hát ha ma közszolgatói magyar televíziót nézzük, ők kerültek kulcspozícióba az alapnál, az a magyar televízió menedzsmentje, amely ugye ott van a több mint 10 milliárd forintos adóság, plusz az a fajta műsor struktúra, amit ők alakítottak ki, tehát valakinek ezért felelősnek kellene lennie, de nem történik, hanem még ők kerülnek pozícióba, adunk még egy esélyt esetleg, hogy a még nagyobb, Kárt okozzanak, de nem biztos, hogy az ő felelősségük, de akkor nevezzék meg, hogy ki az, miért nem tudták ők megvalósítani, amit akarnak. A másik része a szakmai. Lag. Ez abszolút egyértelmű, nem szakmai lapon történt a nagy részében a kiválasztás. Mondhatnánk példákat is, én a saját területemen is láttam. Az új vezetők. Az új vezetők egy része nem is ismeri a munkatársakat, hiszen új emberként került a Alaphoz van köztük volt miniszter, egy párthoz tartozó volt miniszter, amit én megint azt tudom mondani, hogy bár az édesapja egy nagyon elismert, kitűnő tévészakember volt, de nem jó az, ha volt pártpolitikusok, bármilyen minőségben is utána kerülnek olyan pozícióba, hogy utána ő nekik kellene eldönteni azt, hogy az adott területen ki milyen jó. Nem tudja eltölteni, biztos tisztességesen, valószínűleg nem is ő dönthetett, hiszen nem ismeri a munkatársait. De van más terület, ahol meg olyan döntött mondjuk, akivel kapcsolatban nagyon komoly. Kételyek merültek fel ugye a hír területen, én azt mind a mai napig nem hallottam, hogy bárki megszáfolta volna, és akkor az a, az, az illető szintén kívülről kerül a rendszerbe, szintén nem ismeri a hírterület munkatársait, ő dönt azokról, hogy kimaradhat. És lehet tovább folytatni a többi területet is. Ugye itt az is van, hogy valaki mondjuk az egyik közmédiától került oda, mert ott volt vezető pozícióban meg lehet nézni, hogy a maradóknál mennyi hát százalékban maradtak azok, akikkel ő együtt korábban dolgozott. Tehát ez is szempont. Nyilván, hogy ő azt mondja, hogy azokkal, akikkel korábban együtt dolgoztam, azokat ismerem, azokat tudom, hogy jók vagy nem. Akiket meg nem, hát azoktól könnyebben elválok, mert én azokkal maradok, akikkel együtt dolgoztam. Tehát egy csomó olyan dolog van ebben a rendszerben, ami nem azt támasztja le, hogy szakmalapon történt a kiválasztás, nem történt meg az, aminek meg kellett volna történnie, hogy legyenek már ezek az új műsorok, nézzük már meg, most több lehetőség is van, bizonyítsák ezek az emberek, hogy tudnak-e jó műsort csinálni, vagy korábbi rendszerben nem tudtak. Nem kapják meg ezt a lehetőséget, mert kirúgják őket, mert ez megtörtént volna. Tehát mindezek az okok miatt mondjuk azt, hogy szakmalag teljesen alátámasztatlan, szakmai nem megalapozott az egész, mindenfajta politika, egyéb módon, személyes, egyéb okok miatt egyfajta tisztogatás történik meg. Nem igazán látjuk azt, hogy lenne ennek egy olyan iránya, ami tényleg azt jelenti azonki, hogy elküldök most ezer embert idén, és nem tudjuk azt, hogy miért kell ezt most mindenképpen idén megtenni? Miért nem lehetett volna megválni másfél-két évet, amikor már a új rendszer működik, és akkor eldönteni, és akkor talán még az emberek is azt mondják, hogy láttuk ezek az emberek nem tudtak annyit produkálni, a másik meg milyen jól kipróbálta magát. Erre mi a válasz az alapnak, hogy előbb történtek az elbocsátások, és csak később az új struktúra felállítása, és hogy ezt ennyire kifogásolja a közszat? A közmédia átalakításának egyik alapvetése az volt, hogy a párhuzamosan működő, egymás ellenében működő, sokszor egymás ellenében működő közmédia struktúrát meg kell változtatni. Nem tudtuk volna tartani magunkat sem a döntéshozók, az országgyűlés, amelyek megalkotta ezt a médiatörvényt, sem pedig a nyilvánosság felé egyébként szerintem akkor, hogyha például a létszámlépítéssel kapcsolatos döntést nem hozzuk meg. Én nekem a múltkor volt a kezemben egy 1985-ös kiadvány a magyar televízió évkönyve vagy valami ilyesmi. Akkor már arról panaszkodtak, hogy sokan dolgoznak a, a magyar televízióban. Én végigéltem 2000-es évek elejétől ilyen-olyan feladatokkal 2010-ig a médiarendszert. Nem volt olyan magyar televízió elnöki pályázat. Nem volt olyan pártnak a kurátora, aki ne azt, vo azt hánytorgatta volna fel állandóan, hogy milyen sokan dolgoznak a közmédiában. Hát mindenki ezt mondja. Hát mindenki ezt kérdezte, hogy mikor lehet végre ezt a vízfejét csökkenteni. Hát nem álltunk volna meg saját magunk előtt se, meg a nyilvánosság előtt se, hogyha ezt a köztudottan és közismerten nagy létszámot nem csökkentjük. Ami nagyon súlyos szavak egyébként az én számból, hiszen pontosan tudom, hogy általánosságban lehet ilyeneket mondani, de amikor ez lebomlik egyénekre, akkor megint visszatérek vissza oda, volt már egyszer elmondtam, egyéni sorsokról, családokról, lakáshitelekről, de csodákról beszélünk. Amit ami, ami tudom, hogy nagyon súlyos döntés. Én is veszítettem el így a munkámat, tudom, hogy milyen ez. Átérzem. Ö, egy pillanatra visszatérve arra, amit a balázs mondott, tehát hogy nem volt, nincs arra lehetőség, az egyszerűen idő. Azarlás és idő pocsékolás lett volna azt mondani, hogy mindenki maradjon ott, ahol van, találjuk meg mind a 3500 embernek, aki a közmédiában dolgozik a helyét valahogy, suszteroljuk be valahogy, fizessük tovább a bérét, miközben egyébként így nem marad pénz a műsorkészítésre, és aztán majd valamikor egyszer bizonyos idő után, de hát nyilván ez nem derül ki gyorsan, mert egy hónap fél év alatt, nem derül ki, hanem majd egy év múlva, majd meglátjuk, hogy ki az, aki meg aki a helyén tud maradni, és ki az, aki nem. Ezt nem lehetett megtenni. Meg kellett hozni, meg kellett vágni ezt a, e, e, ezt a létszámot, meg kellett hozni ezt a döntést. És még egy dolgot hagyd mondjak el. Szóval ez mindig jön ez a nem szakmai döntés volt, hanem valami más, és akkor nyilván a másolat politikai típusú döntést ért mindenki is. Jó. Én a politikaival tudok foglalkozni az hogy volt-e benne személyes motivum vagy nem, azt, az nagyon-nagyon nehezen tudjuk megítélni. Ö, ugye ez azt feltételezi, hogy azok, akik azt mondják, hogy most a leépítésekben érintettek egy része legalábbis politikai alapon került eltávolításra magyar televízióból, rádióból, duna televízióból, az ezzel azt is mondja, hogy ő tisztában van azzal, hogy azok, akiket elküldtek, azoknak milyenek a politikai preferenciái. Mert akkor ő tudja, hogy azok, akiket elküldtek, azok egy bizonyos valószínűleg politikai preferenciát képviselnek, amiért kikerültek ha jól értem a logikáját a dolognak. Én abban bízom, vagy azt remélem, hogy azok a kollégák, akik döntöttek arról, hogy ki marad és kinek nem számítunk a munkájára, azok nem voltak tisztában ezekkel a politikai preferenciákkal, szemben azokkal, akik most politikai üldöztetést kiabálnak. Én nagyon remélem, hogy nem ez a megközelítés, mert ha ez a megközelítés a szakszervezetek részéről, vagy bárki más részéről, hogy ők számon tartották a politikai preferenciákat, és most azt látják, hogy a politikai preferenciák mentén küldtek el embereket, akkor elég nagy baj van. Ez úgy én... csapódik le azért az én mondom, tehát most, ha Laci te is azt mondott, hát mint te is benne, hogy a médiában voltál Fideszes kurátor, nyilván most senki nem fogja feltételezni róla, hogy mondjuk egy másik párt a másik oldalon annak a, a szimpátiával rendelkezel, de ettől még te ellátok korrektul a feladatodat, tehát nekem nem, engem nem zavar az, hogy nyugodtan lehet baloldali, jobboldali, zöld, meg bármilyen színű a kollégám, én a van, nem törődök, de tudhatom, mert elmondhatja, semmi gond nincs, a műsorában, a közszolgálati műsorában ne tükröződjön, hogy egy, egy irányba húz. Ennyi. Nem. Attól nyugodtan, lehetőleg nekem minden szinten vannak barátaim, ismerőseim, tehát nem ez lenne a gond. De hát az is látható azért, hogy akik érkeztek, mondjuk vegyük a hírterületet, az is egyfajta politikai hírműsorok felől érkeztek, tehát Lánchid rádió, Hírtévé, egyebek, azok biztos, hogy más lenne, mint ha valaki azt mondja, hogy a vagy a népszavától érkeztek. És azt nem mondom, hogy ez csak most történt meg, tehát ne legyen tévedésbe senki, sajnos. Korábbi rendszereknél, korábbi kormányváltásoknál ugyanúgy megtörtént ez is, csak rövidebb, hosszabb időben megtörtént ez a fajta váltás. Én azt sem mondom, hogy mind az ezer embernek helyén kellett volna maradnia, hát Rudi Zoltának sem kellett volna, hogy most kapja meg a felmondását, ha gyakorlatilag nem csinált már semmit hónapok óta, és több mint két millió forintos jövedelme volt, és a többi vezetőnek több mint 200-300 vezető van. Mi azt mondtuk, hogy hát miért nem velük kezdtük? Ha új vezetők vannak, ők nekik nincs igazán már semmi feladatuk, ellenben az ő jövedelmük többszöröse, mint egy átlagos hangmérnöknek szerkesztőnek. Ha ők velük kezdte volna az alap, szerinten még a támogatása is meg lehetett volna, még a szakszervezetek is azt mondták, hogy ezt meg tudjuk érteni. Ezt mondtuk is, de nem velük kezdték, a vezérigazgató is azt mondja, hogy velük várni fogunk a többségével, majd csak, ha megszűnek az úgynevezett divíziók, majd a második körben kerül rá sor. Tehát ez az, ami, úgy itt is a sorrend, és hogy kik azok, akik lehet, hogy tényleg nehezék ebben a közmédiarendszerben, ugyanúgy bármilyen módon, bármelyik oldalról, politikai vagy egyéb gazdasági megfontolásból kerültek oda, és akik még hozzáteszem, egy részük lehet, hogy felelős azért, hogy ilyen helyzetbe került ez a közmédiarendszer, tehát még azt is lehetne mondani, hogy nézd meg, hogy mit csináltál, függetlenül attól, hogy honnét jöttél, de ha ezt valaki megnézi, akár a műsor struktúrában, akár a nézettségben, akkor ez az eredmény ez negatív. De azt is hozzá kell tenni, ha felejtsük már ezt a nézettséget. Tehát azért nem lehet ugyanazt elvárni egy közszolgálati médiától, mint egy kereskedelmi médiától, hogy itt is egy civil, egy közszolgálatunak nevezhető műsorban vagyunk, egy civil rádióban. Ennek a nézettségét is, ha összevetjük valami zenei rádióval, akkor azt mondják, hogy nektek érte, miért vagytok itt, miért nem rugdos ki mindanyatokat a, a főnökötök, hát persze azért, mert mindenki önkéntes gyakorlatilag, na de hát ez egy másfajta funkció. Erre az emberek áldoznak. Én is, ha tudom, hogy milyen műsorok készülnek, akkor én áldozni fogok, hogy legyen kulturális műsor, legyen színházi közvetítés, dokumentumfilmek a magyar átalakulásra, amik nincsenek gyermekműsorok, egyebek. Ez nem való világ, ez egy másfajta műsor. De a rádió pont rossz példa, mert a közszolgálati rádió, amelyik országos csatorna és vannak kereskedelmi országos az csatornák, az éppen, hogy föl tudja, venni föl tudja venni a csatot. Föl tudja venni, de akkor miért nem képzelhető el az a televíziók esetében? A, hát hát olyan... Ez a logika miért nem működhetne, mint ahogy egyébként sok olyan európai ország van, ahol a közszolgálati televízió, az, ha nem is piacvezető, de igenis komoly versenyben tud lenni a kereskedelmi televíziók. Így van, BBC, Tehát vezető tovább? Így van, vagy a cseh közszolgálati televízió. A van, múlik szerintem. Részben, ö, részben meg azon is szerint, jó, jó, oké, meg részben azon is múlik, hogy tud-e olyan érdekes, izgalmas műsorokat. Sugározni, amivel egyébként nem becsüli le a nézőket, és azt gondolja, hogy az izgalmas, értékes közszolgálti szórakoztatás az versenyben tud lenni a kereskedelmi szemlélettel. Egyébként meg... meg, meg szóval, tehát megint visszatérve kicsit, a, kicsit az elbocsátásokra, hogy, hogy akkor... akkor tehát, hogy Persze, senki nem tagadhatja meg a múltját. Én sem tagadom meg a múltamat. Valóban én is a Fidesz által delegált kurátor voltam ö, ö, ö, kuratóriumi elnökségekben. De, az, de azért az sem... Helyes, és az sem elegáns szerintem, hogy attól, mert valakinek valamilyen prefer politikai preferenciája van, ami így szerintem helyes, sőt el is várt mindazoktól, akik a közéletben vannak, attól még nem tud tisztességesen közszolgálati televíziózni vagy rádiózni. Ezt nem tudom. Oké, de ez jó, ha az, nem, az, nem csak azért ezt. akkor hogy Tehát mondjam ez azt a részt. teljesen, mert innentől kezdve, innentől kezdve olyan irányba menne el a, a gondolkodás, ami, hogy állandóan olyan embereket keresnénk, akik valami rettentően neutrálisak, ilyenek pedig szerintem nincsenek nagyon kevesen vannak. Azért Mindenkinek van. vannak értékválasztásai, amik nem feltétlenül politikai értékválasztások, de értékválasztások. És ettől még egyébként tisztességes közszolgálati... Így van, én azt mondom, hogy ebben vannak, és azért azt mondom, hogy vannak függetlenek, és lehet, hogy kulcspozícióban azért azt kellene, on, amelyik semmik irányban nem kötelezte magát, de én nem vonom kétségbe, sőt azt mondom, de hogy nem éne én lehetne tisztességes, te is elláthatod. De egyet azért mondok, te mondtad azt, hogy itt tudják egyeseknek a preferenciáját, hiszen azt mondják, hogy azért Azok, kerültek akik oda. Azok, azt állítják, hogy politikai Hát úgy, mint rólad is lehet tudni, tehát valaki azt mondja, mondjuk, hogy téged most holnap kirúg egy másfajta vezetés, másfajta kormány, akkor mindenki azt már persze, tudjuk, hogy a Laci honnét jött, és nem volt semmi közö, hogy jól végezte a kommunikációs feladatát, hanem mert azért, mert ő arról az oldalról jött, vagy úgy tartották, hogy az az elképzelés, az az ő politikai véleménye, ezért került mondjuk egy listára. De Tehát így, így, így alakulnak ki ezek a listák, és azért mi, kics ez az ország. Mindenki tudja, hogy milyen fajta meggyőződése van, az nem biztos a műsorán érződik, de, de lehet de tudni. Itt az öt, bocsánat, csak még egy mondat, az okay. az 551 néhány elbocsájtott esetében, az a döntő esetben nem olyan emberekről beszélünk, akik műsorkészítők, sőt arccal műsorkészítők. Hát itt hangmérnökök, műszaki emberek, háttéremberek, világosítók gyártásvezetők, nem tudom, hogy az őket is politikai preferencia alapján rúgta volna ki bárki? Nem, nem, azért mondjuk, hogy szakma hát, megalapozatlan. El, természetesen a leépítésbe bekerült jó néhány olyan kollega, akinek a nevét, arcát a nyilvánosság vagy a nyilvánosság különböző szegmensei ismeretik. Műsorvezetők, szerkesztők, nem tudom, micsodák. E, természetesen az ő esetükben még akár azt is el tudom képzelni, hogy valamilyen politikai preferencia köthető hozzájuk, mert az emberek azok mindig szívesen Besorolnak, műsorvezetők, ez inkább ilyen balos, mert mindig azoknak segít, meg jobbos, mert ezek szerintem döntő részben agyré meg, de, de, de mondjuk ezt, látom, de egy hangmérnök esetében. Hát igen, ezért mondom, a hangmérnöknél, Tehát technikusoknál egyszerűen azt nem látjuk, hogy milyen alapon. De ott nem feltételezhető az, hogy az elbocsájtás, a, a létszámleépítésbe való bekerülés szempontja az tényleg az volt, hogy egy együttműködő rendszerben, ahol nem két külön televíziótársaság üzemeltet négy csatornát, hanem egy négyet, ott nincs szükség annyi gyártásvezetőre. Lehet, hogy az volt, de itt nem mondta az a része. Azért egy, egyrészt tudnunk kell, hát, hogy mihez, mihez szabjuk a kavátot. Ha nem hát, tudjuk, akkor nem tudom, megmondom, ennyi, még egy dolog van, cíl ezt cíl... hagyd mondjam meg. A bocsánat, igen. Tehát, tehát kiket választottak ki? Azt látjuk, és azt is elmondtuk, hogy akik például idősek. 50 év felettiek, majdnem a felett, több mi 40 százalék. Tehát egyértelmű volt az irány, azért mondjuk, ami egyértelműen diszkriminatív, hogy szabaduljunk meg most nagyon durva leszek az idősebbektől, akik nem alakíthatók, akik majd csak nyugarendszerben még van védettségük, egyebek, és jöjjenek helyettük egy fiatalabb generáció. Ez, ez egy szempont lehetett volna, ezt ki lehet mondani, nyilván hogy nem mondja ki senki, mert akkor ugye ez törvénybe ütköző lenne, hiszen a hátrányos megkülönböztetésről szóló 2003-as törvénybe beleütközik, meg alkotmány megyebekbe, de ez látható az arányokból. Erre nem kaptunk választ mind a mai napig, hogy miért az 50 év felettiek kerülnek ilyen arányba. Akkor László most egy rövid választ erre, aztán egy picit tovább lépünk. Ö, azért nem tudok konkrét választ adni, mert nyilván területenként más és más. Mi, anélkül, hogy egyébként a törvénysértés vagy bármilyen más jogszabályba való ütközés gyanújába vagy, vagy, vagy, vagy, vagy nem is tudom, vágyába esnék bele, azért azt én önmagában egyébként helyesnek. Ugye a legnagyobb problémája legalábbis a köztelevízióknak, de sajnos a közrádiónak is, legalábbis a kosútnak és a Bartóknak biztosan, hogy rettentően előregedett a hallgatósága és a nézőrétege. Tehát 30 alatt ember nem nézi a magyar televízió műsorait, és nem hallgatja a kosut és a Bartók rádiót. A Petőfi ugye az egyetlen olyan elem a közmédia rendszerben, amit a fiatalok szeretnek és Bocsánat, hallgatnak. hát ezt, ezt én személyesen tudom cáfolni. Én 30 alatti vagyok, és a Kossuth rádiót hallgat hallgattam, Régebben, főleg, Magyar televíziót szintén nézem. De te egy szakmabeli vagy. Akinek szakmabeli érdeklődése van a közmédia felé, aki, aki figyeli a műsorokat, figyeli, hogy mi történik. A nézettségi, hallgatottsági kutatások sajnos egyértelműen azt mutatják, hogy a fiatalok rettentően elfordultak a közmédia Akkor még egyszeron van már bizonyítani, nem tudom, nyilvánvalóan, de vannak nem szakmabeli, velem hasonló korú, 30 körüli, Koli. néha alatti vagy a fölötti kicsivel. Nem van kétség, hogy vannak ilyenek bocsánat, hogy, az, hogy túlzó volt, hogy ember nem nézi a Alatt, de minden esetre a számok azok sajnos azt mutatják, hogy jóval kevesebben nézik, mint nézniük kellene. Tehát azt a szempontot én biztos, hogy legalábbis a saját életemben biztos érzé, próbáltam érvényesíteni, és ez nem életkori szempont, hanem megközelítésbeli szempont, hogy, hogy kik azok a kollégák, akik egy ilyen frissülésben a fiatal nemzedék felé való nyitásban inkább partnerek, inkább együttműködőek tudnak lenni, mint azok, akik nem. Ez remélem, hogy nem ütközött idő, vagy hogy mondjam, életkorbeli, mert mert az én nagymamám 86 éves és vitálisabb, mint én magam. Na ez így mondható. Persze, tehát ez nyilván nem egy ilyen. De azt azért tudni kell, hogy ez munkál mindannyiunk fejében, hogy egy megújuló közmédiának a fiatalok irányába sokkal nyitottabbnak kell lennie, mint a, mint a jelenleg. Ez megint programszerkesztés kérdése, tehát én azt mondom, csak befejezem azért ezt a gondolatot, mert ez azért engem nagyon zavar, mert magam is átéltem egy diszkriminációt éppen az MTV ellen, amit meg is perben. Igaz, hogy nem életkor szerintem, majd ez is jön, de azért tudom, hogy mit jelent az, hogy hátrányos megkülönböztetés tehát ne gondoljuk már azt, hogy azért, mert valaki 40-50 éves, az nem tud olyan műsort készíteni, amely a fiatalokat meg tudja szólaltatni. Tehát megint csak az van, hogy a műsor struktúra, vagy az a fajta vezetői gondolkodása, baj, amely azt hiszi, hogy csak akkor tudunk fiataloknak műsort csinálni, ha 10, -10 évesek a képernyő előtt, vagy ha lemegyünk agyiba. ezt ugye így mondjuk, vagy a valóvilághoz hasonló, és nem fognak remélem feljelenteni műsorokat készítünk. Tehát nem, azért fordulnak el a fiatalok, nekem is a, a barátaim azért fordultak el, mert nézhetetlen a közszolgálat, de azért nézhetetlen, és egyre rosszabb a helyzet, azt mondják, mert most már minden csatornán ugyanaz a szar, bocsánat és elnézést, visszaszívom, ezt a kifejezést majd ki lehet vágni belőle, tehát mindenütt az a rossz minőségű, dolog folyik, én saját műsoromban láthatom. Egyszer rosszul vannak megcsinálva. Rosszuk a riporterek, rosszak a kérdésfeltevés, felkészületlenek, nincs bennük, és hát a vezetők meg elfogják azt, nekik van egyfajta hozzájárulásuk, hogy ők milyen műsorot, milyen Anyagokat akarnak látni, ez pedig csak rontja még a helyzetet. Meglátjuk történt. majd, hogy az új műsor struktúrában a, a bemaradók végül is majd mit tudnak produkálni. Egy picit lépjünk tovább van itt egy dolog, ami engem érdekelne. Balázs nyilatkozta a Klubrádióba, hogy a megfélemlítés jellemző egy olyan légkört alakítottak ki, hogy még a szakszervezeti vezetők se merjenek megszólalni. Ez, ez alatt mit kell érteni? Mit, mitől volt ez megfélemlítő? Hát megfélem, az jó ma a Laci is itt van, és. Tehát azért tudunk erről beszélni. Hát ugye az már megfélemlítő, ha Elküldenek 550 embert, és, és rátesznek 30 szakszereti vezetőt. Szerintem megint csak nem szakmai alapon, hanem egyértelműen megfélemlítés céljából. Erről azért is beszélhetek, hiszen volt tárgyalás az alapvezetőivel, és doktor Böröc István vezérigazgató végig erről akart velünk tárgyalni, hogy ő hajlandó levenni a szakszereti vezetőket, meg az üzemi tanács tagjait a listáról. Ez egyértelmű üzenet volt számunkra, hogy ezt egy pozíciónak tekinti, hogy ti szakszereti vezetők a saját bőrötökért cserébe majd dolgokról. Megfélemlítés az is, ami velem történt, és erről konkrétan tudok beszélni. Ugyanez a evel kapcsolatos interjú nem jelent meg a, az alap internetes felületén éppen a lacinak köszönhetően ahol beszámoltam arról kérdésre, hogy volt egy állománygyűlés, ahol a helyettes Alacinak a szóvivője, Cserhát Ágnes egyszerre megpróbálta belém folytani a szót, hogy mint szakszervezeti vezető ne kérdezzek a leépítésre, ne tegyem fel ugyanazt a kérdést, amit már feltettem sokszor neked, csak hangulatot, ez nem nekem van ez az állománygyűlés, hanem a adott műszaki terület dolgozőjének egyebek, miközben amúgy ott lévők közül szerintem legalább 30-40 fő ahhoz a szakszervezethez tartozott, amelynek én vagyok az egyik vezetője és hát őket is képviselni kellett. És utána erre nem az a válasz, hogy azt mondják, hogy félértés történt, hanem kiad egy nyilatkozatot a, az alap kommunikációs vezetése, és a Laci is tudott róla, hiszen szakvezeleti kollégáimat körbe telefonáltok, akik elmondták természetesen, hogy mik voltak ezek a telefonok, hogy majd azt fogják mondani, hogy nem igaz, valótlant állítok, hiszen nem úgy történt, minden szakszerveti vezetőt örömmel várnak, nyugodtan tegye fel a kérdéseket, eddig is fel tenni, vagy nem. Ha ezt meg lehet tenni 300 ember jelenlétében, hogy azt mondják, hogy ez nem történt meg, aminek mindenki tanúja volt, és döbbente jöttek utána az emberek, hogy hogyan lehet, az akkor el, el, elmondja, hogy milyen ez a légkör. És azért tudni kell kirugások előtt, ki mer ott feltenni kérdéseket. Laci ott volt sok, sok gyűlésen, amúgy ő alapvetően korrektül tájékoztatott, nekem avval nem volt gond, akkor nem volt ott ezen, hanem a helyettese volt ott. Akkor is szinte mindig a szakszereti vezetők kérdeztek, ezt ő is megerősítheti Duna televízióban egyebeken, mert hát nyilván van egyrészt ez a feladatuk, másrészt, mert ahogy mondani szokta, hogy -e, nektek van védettségetek, ti nem vagytuk a listán, most már tudjuk, hogy ez sem igaz így, tehát ők megfeltetik azokat a kérdéseket, amit egy egyszerű munkaválló azért nem mer fölteni, mert vagy azért, mert attól fél, hogy a listára kerül, vagy azért attól fél, hogy majd a következő listára kerül. Ilyen tényleg volt, László, erről tudsz? Hát um, ez... Um, Értem én a Balázs logikáját, és helyesnek is tartom egy érdekképviseleti vezető, egy szakszervezeti vezető, sőt különösen most már egy szakszervezeti fórumnak, amely ugye 11, jól emlékszem, 11, 10. 10, 10, bocsánat, 10 szakszervezetet tömörít, nek a vezetője az, az igenis érveljen a, a, a, a sok minden eszközzel, többek között akár azzal, hogy ő és eszközeit is vélte felfedezni a, a munkáltató munkájában, vagy megnyilvánulásaiban, én, én nagyon remélem, hogy ő az egyetlen, aki ezt érzékelte. Ö, a, a következő helyzet. A szakszervezeti, érdekképviselti vezetők, azok a törvény értelmében valóban védettséget élveznek, azonban ö, ez a védettség nem mindennek feletti. A munkáltató, amikor döntött arról, hogy kivel kíván együtt munkálni és kivel nem, akkor nem azt nézte, hogy az adott munkavállaló szakszervezeti vezetője vagy nem, hanem azt nézte, hogy az ő munkájára számít-e az alapján, amit gondol a közmédia jövőjéről vagy nem számít. Ez alapján a 151 néhány szakszervezeti vezetőből 30-an kerültek fel arra, abban a névsorba akiknek nem kínáltunk tovább munkát a közmédiában. Ez a szakszervezeti szakszervez eredszíjat élvező vezetők egy ötöde. Miközben egyébként a, az elbocsátások azok a munkavállalók egy negyedét érintették. Tehát kisebb arányban kerültek fel szakszervezeti vezetők erre a bizonyos csoportba, mint amilyen általában a munkavállalók esetében megtörtént. Ez is azt bizonyítja szerintem, hogy egyáltalán nem ez volt a megközelítés, az volt a megközelítés, hogy kivel szeretnénk együttműködni, és kivel nem. És a szakszervezetek most, egyébként ez a folyamat éppen zajlik, nem tudom milyen stádiumban zajlik, van, megmondhatják a szakszervezetek, hogy az, ezeknek a szakszervezeti vezetőknek az elbocsátásával, hozzájárulnak, vagy nem. Ha nem, abban az esetben és a munkáltató továbbra is fenntartja az ezirányú igényét, hogy már pedig nem szeretne velük együtt dolgozni, akkor a végső szót ez ügyben a bíróság fogja kimondani, hogy lehet-e, vagy nem elbocsátani. Tehát ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy semmilyen megfélemlítés nem volt, hiszen egész egyszerűen arányaiban, kisebb mértékben, de érintette szakszer, érintett szakszervezeti vezetőt. Azt azért nem szeretném, hogy olyan képzetünk lenne, hogy attól, mert valaki szakszervezeti funkcionárius, attól még nem lehet megítélni az ő munkáját szakmailag meg kell és meg lehet ítélni, az egy másik helyzet, hogy őben a munkavállalók bizonyos csoportja bízik, és ezért bizalmat ad egy érdekképviselt vezetésére, és ez bizonyos előjogokat biztosít számára, ezt én helyesnek tartom. A konkrét példa pedig a, a, erről a bizonyos fórumról, amin én valóban nem voltam jelen, ahol, ahol a Balázs és az Ági között egy szócsata alakult ki, ott, hát ott má, én, én más interpretációban ismerem a történteket. Én hozzám, vagy az Ágihozing, egész pontosan az én helyettesemhez, meg más munkavállalók, meg azzal mentek oda felháborodottan, hogy miért kell egy alapvetően szakmai beszélgetést elvinni egy ilyen, egy ilyen nem odatartozó az ügyben, az ügy, az ügy érdeklően, Demét, nem érintő alapvetően egy ilyen érdekképviseleti érdekképviseleti kampány szövegé És az Ági ezt kívánta megakadályozni. Meg, hát nem megakadályozni, ezt kívánta mederbe tartani. Azt kérte, hogy ne arról beszéljetek ott abban a körben, hogy a leépítések azok milyen alapon zajlódnak, és mit képzel a menedzsment, és nem tudom micsoda, hanem bizonyos munkavállalók bizonyos szakmai körét, vagy szak ö, munkavállalókat érintő tájékoztató zajlott, ahol nem ez volt a téma. Nem erről beszélgettetek. Jó, csak az ö, a... Hogy ez megakadályozás lenne, az elég furcsa lenne, hát a... nem is volt módja erre az áginak, se verbálisan, se fizikailag ezt megakadályozni, hiszen éppen most is elmondhatod, hogy mi történt, ott is elmondhattad, volt közöttetek egy vita, hogy ennek itt van a helye, vagy nem itt van a helye, de ezt megakadályozásnak egy vitát azt nem hiszem, hogy lehetne nevezni, és azóta is minden alkalommal, mindenhol a szakszervezeti vezetők ott lehetnek, elmondják, sőt, ugye tárgyalásokat folytattunk, sőt, meg is állapodtunk a csoportos létszámleépítésnek a körülményeiről a szakszervezeti... Akkor azért egy picit, ki. azért, azért hagyj visszézek, mert ugye erről nem vitatkoztunk még sohat, Ezzel elmondtam, hogy ez például cenzuráza volt ez a riport, ahol elmondtam volna, hogy hogyan történt ez, és nekem nem baj, hogyha elmondja a másik oldal, hogy ők hogyan látták. Erre azt mondhatom, volt 300 embertanum. De, de az, a az a nyilatkozat, hogy azt mondják, hogy nem történt semmi, mert nem az volt benne, hogy rosszul én úgy láttuk, hogy nem az volt, hogy senki nem próbált senkit az, hogy elmondja a kérdését. Te most ezt úgy interpretáltad, hogy azt mondta az Ági szó szerint, itt a rádióban elhangzott, hogy hát nem arról kellene beszélni, hanem arról. Hát ez pontosan azt jelenti, hogy van egy ilyen fórum, ahol valaki kérdés vesz fel, semmifajta amúgy, olyan kérdés nem volt, hanem egyszerűen az Konkrétan hogy... mit? mit a, kérdés a kérdés az kérdés. volt, hogy ugye a csoportos lépítés kapcsán, hogy itt bemutatkoztak új vezetők, hogy ki hozta meg ezt a döntést közülük, és milyen szakmai alapon. Ez volt, a, ez, ez volt az a kérdés, ami, ami felháborította Cserhádi Ágmest. Konkrétan mi volt a fórumnak a témája, amiben ezek szerint ez a kérdés nem illett bele? A fórumnak az volt tehát az egész átalakulás, meg maga az egész, hogy mi fog történni. Akkor miért nem illett bele ebbe a fórumba ez a kérdés? De nem tudom pontosan, mi volt a kérdés. Azt készséggel elfogadom a balástól, no. mert eddig még sose mondott olyat, ami, vagy legalábbis nem emlékszem olyanra, vagy nem tudok olyanról, amikor nem mondott volna igazat, vagy nem korrektan tájékoztatott volna. Tehát egy készséggel elfogadom, hogy ez volt a kérdés. Azt nem tudom, hogy éppen abban a beszélgetési fázisban, amikor egyébként, a jól emlékszem, ezek gyártásvezetők voltak, akik nem Nem, ez műszaki, hét, műszaki volt, és és amúgy és, senki nem mert kérdezni. Tehát itt én, az volt. Hát műszak... Én legalább négy-öt percet vártam, és akkor tettem föl, és hát ez a köteles. Szakszervezeti vezetőnek, hiszen ott voltak az én szakszervezeti tagjaim, sőt, vezető társaim, akik ugye gyakorlatilag oda is hívtak engem, hogy balázs. Volt egy másik értekezlet, ahol ahol nem, nem mertek feltenni kérdéseket, vagy megpróbálták nagyon gyorsan lezárni, és azt mondom, Na erről akkor most nem beszélünk itt. És nekem direkt szóltak, hogy baláshat tuz, gyere ide, és tegyél föl kérdést, mert itt nem mert senki feltenni kérdés. Ennyi a történet mögöttes <hül> része, ez De... így működik sajnos a magyar közszolgálati médiában. Dehogy is? Ezt a bizonyos beszélgetést megelőzően én magam vettem részt munkavállalói fórumokon. Emlékszel, hiszen te is ott volt, Így van. Ahol nem egy munkaterület vagy egy szakterületnek a munkavállalói voltak jelen, hanem bárki eljöhetett rá. Ezt egyébként régi intézményenként tartottuk, tehát rádióban, MT-ben és Dunában együtt, és a magyar televízióban, ahol rengetegen jelen voltak és kérdeztek is egyébként. És egyetlen kérdést sem akadályozott meg senki, és minden kérdéssel a legjobb tudásom szerint válaszolni, ö, válaszoltam. Azért tettem különbséget, ö, hogy a te tájékoztatás más volt, mint a helyi. És ezt pedig követték szakterületi tájékoztatók, ahol a szakterületek átalakításáról volt szó. Arról volt szó, hogy hogyan fog működni a műszaki, vagy gyártási, vagy műsorkészítői, vagy jogi, vagy kommunikációs, vagy bármilyen terület. Én is úgy ítélem meg, hogy ezekbe a szakmai beszélgetésekbe azok a típusú Kérdések, azok a típusú újboli és újboli felhánytorgatása annak, hogy de miért kell ez az egész, és miért kell elbocsájtani embereket, és milyen alapon születtek meg ezek a döntések, ezek nem odavalók. Mert ott nem erről kell beszélni, ott arról kell beszélni, hogy hogyan fogják az emberek tovább végezni a munkájukat. És ha ezzel kapcsolatosan van tisztázatlan kérdés, ki lesz a főnököm, kitől kapok utasítást, hova vagyok beosztva, kiírja alá a szabadságomat, mikor mentek el egyáltalán szabadságra, milyen lesz a fizetésem, hogyan sorolnak át, ezek a kérdések, egy szakmai beszélgetésben releváns kérdések. Előkavarni egy ilyen beszélgetésben azt, hogy na de ugye már megint még mindig nem adtak választ arra, hogy, amire egyébként legjobb tudásom szerint én az azt megelőző fórumokon választ próbáltam adni, az nem való. És nem megakadályozni akart senki téged ebben, hanem egy vita zajlott, amiben az Ági azt kérte, hogy ne ezt a típusú vitát folytassátok ott le, hanem arról beszélgessetek, amit az összegyűlt emberek közös szakmai tudása igénye. Jó, azért ebbe azt tegyük hozzá, is, hát lezárva ezt, hogy most lehet, ez azt hiszem, ha valaki néző hallgatja, akkor azt hiszem, akkor el tudja helyezni hallgató most már ezt a hallgatja. történetet, vagy hallgató, bocsánat, hogy tévésként elszóltam magam egy kicsit, frajd elszólás, de lehet, hogy nézni is fogják webkamerán. Tehát azért mondom az a rész, tehát egy, egy, ahol arról van szó egy műszaki személyzetnek, hogy mi a sorsotok, össze van hívva az összes intézmény, először látják a főnökeiket. Ugye a legtöbben persze a kérdés az, hogy egyáltalán maradok-e, hiszen lehet mondani azt, hogy mi lesz, hát mindenkiben az motoszkált, hogy na most akkor velünk mi lesz, tudjuk, hogy minden harmadik el fog menni közülünk, erről beszéljetek, erről nem mondtak egy szót sem azért kellett elhangozni ennek a kérdésnek, amúgy nem volt semmi provokatív, hiszen csak az hangzott el, de mindjárt elmondhatod utána, hogy kik döntöttek, és milyen szakmai alapon, na most ez egy olyan kérdés, ami, ami amúgy amúgy a szakzet vagy a vezetők, ottani vezetők rögtön el is kezdtek rá válaszolni, szem szabó László Zsolt kezdett, tehát nem vette senki, hogy ez nem való kérdés, csak a, a kollégád, a helyetteset gondolta úgy, hogy, hogy valamiért itt meg kell akadályozni az, hogy bárki valami kérdés föltegyen, és utána mondta, Balázs, érted, érted, na akkor most ne, ne, ne is kérdezé többet, mert hogy ez nem neked van, te szakszervezeti vezető vagy, egyebek és utána kiadott egy olyan közleményt, ugye, ami nem fele meg a valóságnak. Na most, ha ezt meg lehet tenni, és a visszatérek én arra, mert az én személyem nem annyira lényeges, Tudja mindenki, hogy nem lehet engem könnyen megfélemlíteni kísérletet se nagyon érdemes rá tenni. De ha egy szakszervezeti vezetővel, aki az összes szakszervezetek nagy részének egyben egy választott vezetője azzal szemben megmeríteni ezt a munkáltató egy képviselője, és utána kimeradni egy olyan nyilatkozatot, amely megpróbálja más színben feltüntetni a valós dolgokat, hát akkor mit gondoljon az a munkavállaló, aki azért retteg, hogy ne kerüljön holnap a listára. Az, hát ez hogy volt nyilván, a leszűrt tapasztalat. szakmai neki. fórumon egy szakszervezeti vezető jelesülte, és az alap egyik vezetője jelesül azért helyettesem között. zajlik egy vita arról, hogy mi odavaló és mi nem odaváló. És te azt állítod, hogy odaváló, ő meg azt állítja, hogy nem odavaló, és erről folytattok egy vitát, amiről egyébként utána te kiadsz, vagy. Közzéteszel, megpróbálsz közzétenni valamit, amiben, amiben egyébként nem helyes és nem jó szóhasználatot és jogilag támadható szóhasználatot használsz, ezért nem került publikálásra. Ezért volt cenzúrázva ez az, az internet. Nem? Nem cenzurázva. Volt. Cenzurázva akkor lett volna, kiúsztam volna belőle valamit. Úgy döntöttem, hogy olyan, nem olyan, olyanokat, az én felelősségem alá tartozó felületeken nem, jelentet, nem jelentetek meg, ami személyiségű jogokat sért. Ez nem te jelenti azt, hogy egyébként ez bárhol megjelentetheted, ami nem az én felelősségi körömbe tartozik. Tehát amiről te ezt próbálod mondani, majd az én kolléganőm egyébként egy más próbál erről mondani, ezt megfélemlítésnek nevezni, hát ez szerintem hát mondjuk hogy túlértékelés a helyzetnek. Ne de azért nem folytassuk ezt a vitát itt most, mert nincs itt Cserháti Ágnes, aki elmondhatná <coughs> korrektul a másik oldalt, hogy tulajdonképpen hogy is hogy is mondom, ez a... Azt mondom, amit az Ági ez a, ez a, Igen, a, Én szerintem egy... Veled, egy most idézőben Bendőnek, hiszen hát azért a kommunikációs osztályt képviselte, gondolom, tehát nem a saját véleményét mondta. Oké, okay, de a sok vita közepette azért végül csak született valamiféle megállapodás az alap és a, a szakszervezetek között. Na most még július 10-én született egy felhívás, egy tiltakozó felhívás a szakszervezetek részéről, amiben többek között például az is szerepel, hogy követeljük, hogy visszavonják a leépítéseket, ha jól emlékszem, ez egy egyik pontja volt. Igen. Uh, ehhez képest július 15-én, amikor egy pénteki napon ugye tárgyalás volt, akkor előzőleg, vagy, vagy utána, nem is emlékszem, már pontosan kijött egy közös közlemény, hogy enyhítésről uh, tárgyaltak tárgyalta két fél. Na most a tiltakozásból... Az ellen, hogy egyáltalán leépítések vannak, hogy lett az, hogy enyhítésről, a, a leépítések körülményeinek az enyhítéséről szólt a tárgyalás? Hogy a tárgyalás azt a munkáltató kezdeményezte, illetve hát néhány szakszeret elment hozzá, és akkor meghívták a Közszatot, a Közmédiox szakszereti tanácsot erre a konzultációra, és leszögezte a munkáltató, dr. Böröc István, hogy ő csak és kizárólag akár enyhítésről hajlandó tárgyalni. Tehát ő azt mondta, szó szerint idézem, hogy nem hajlandó és nem akarja megnyitni újra a csoportos létszámleépítésnek az egész ö, tematikáját, hiszen ő azt végig tárgyalta az üzemi tanácssal és a szakszervezetekkel is. Tehát abban a tekintetben amúgy igaz, hogy velünk is tárgyalt, és azt mondom, korrekt volt a tárgyalás, hiszen leültünk, ő végig ott volt, de abban a Tekintetben eredményten volt, mind a két fél elmondta a saját álláspontját, hogy most is itt a laciva mind a kettő elmondja, de nincs kettő között egyfajta konklúzió, egyfajta közös eredmény. Tehát mi nem tudtunk tárgyalni arról, ami a fő lett volna, hogy ebben a formában így ez a csoportos létszámlépítés elfogadhatatlan, megalapozatlan és emberileg is olyan módon hagyják végre, ami egyszerűen felháborító. Ez nem volt tárgyalási alapja a munkáltatónak, de ugyanakkor érdekvédőként én nem adhatom fel azt a lehetőséget se, hogy azokat, akiket érint ez a csoportos létszámleépítés, hogy azok számára a lehető legjobb feltételeket harcoljuk ki. Ez nekem a kötelességem, és ebben a tekintetben én tíz szakszervezetet képviseltem, a tíz szakszervezet többség úgy gondolta, hogy ha hogy a, akár, 20, 30, 40, 50, 60, 100 embernek tudunk valamit segíteni, akkor kötelességünk 50-szer tárgyalni, mondtuk azért a munkáltatónak, hogy mi hétvégén is tárgyalunk, egyikünk se függetlenített szakszervezeti vezető, tehát nem azért, de azt mondtuk, hogy nekünk fontos ez. Erről tárgyaltunk, és ebben született egy megállapodás, hogy bizonyos elbocsátandó, emberek tekintetében biztos kárenyhítés. Ez eléggé euh, szerény az eredmény, de fontos. Tehát én nem akarom azt lebecsülni azok számára, akik érintettek lehet, hogy más azt mondja, ez az egy-két hónap nem számít, de számít nekik. Tehát én nem, én nem engedhetem meg magamnak azt, azt mondani, hogy, hogy ezért lemondok bárkiről, is. ha el lehet írni valamit, el fogunk érni eredményt. Ez nem jelenti azt, és ezért belekerült a megállapodásba is, hogy magát a csoportos létszámlépítést elfogadjuk. Ugyanúgy tiltakozunk ellene, ugyanúgy el fogjuk mondani, és minden jogi eszközt igénybe veszünk, ami lehetőségünkre áll, hogy a, megtörténjen a, az, a, az, ami nem történt. Az a megállapítás meg. nem igaz, amit én már nem is tudom amelyik sajtóorgánumban olvastam, hogy a szakszervezetek rából az elbocsátásokra, vagy nem. a szakszervezetek beleegyeztek nem. az elbocsátásokra. így van, ez a mondat akkor... Cápolhatom. Biztos, hogy nem, én ha tőlem idézt, és akkor leszünk én biztos, hogy álmomban is tudom, hogy hol mit nyilatkoztam, én biztos, hogy ilyet senkinek sehol soha nem mondtam, de egyetlen kollégám sem. Jó, volt, volt egy kezdeményezés egy demonstrációra, ami aztán felfüggesztésre került, de azért az első alkalommal, amikor az első alkalommal a Néma demonstráció meg lett hirdetve, akkor hát javicska tévedek, de egy pár százan voltak ott, ugye? Hát egy 5 -600 legalább. legalább. Hogy, hogy ilyen, hát nekem ez kevés. Azzal összehasonlítva mondjuk, hogy 94-ben, amikor Csúcs László volt a rádió alelnök és elbocsátottak 129 embert, akkor... Uh, legalábbis az akkori híradásokat így visszanézve, így uh, olvasva, meg képeket uh, keresve, azért ott egy jóval nagyobb tömeg jelent meg. hogy, hogy most ilyen kicsi erejű volt ez a, ez a demonstráció kezdeményezés? Ugye ezért ezt nagyon röviden megszervezett, rövid idő alatt és viszonylag uh, uh, egyszerű demonstráció volt, tehát direkt nem is beszédek, nem az volt a lényege, hanem egy figyelemfelhívás. Ez az egyik része. Másik pedig azért nem akarok visszamenni csúcsnálik meg a médiaháború időszakára az egy más történet volt. Azóta most már azért nem ez az egyetlen csoportos létszámlépítés. Tehát én azt is elmondom, nem igaz, ha valaki azt mondja, hogy most a mostani kormány az a, az a bűnös kormány, meg hirtelen el akar mindenkit bocsátani. Ugyanez meg volt, csak kisebb arányban. Tehát a köve, az előző kormányok idején is mindig volt egy csoportos létszámlépítés, Tehát vagy rá lehet kérdezni, amit a Laci elmondott, hogy na de hát, hogy mindig sok volt, ugye, hogy a tévi elnökök én is valamikor, Próbáltam elnök lenni, én is láttam, hogy, hogy hogyan működik ez a rendszer. Engem is elküldtek egy csoportos létszámleépítésbe, akkor éppen egy baloldali kormány volt. Tehát ez megtörtént korábban is, csak éppen ugyanúgy esztelen, értelmetlen és ugyanúgy nem szakmai lapon történt, hanem sokszor egy fűnyírva elvalva apján kirúgunk kétszázat, sőt, amikor engem kirúgtak, ugye fölvettek abban az évben majdnem ugyanannyit. Tehát nem történt változás, ezért sem változott a létszám, most majd megnézzük, hogy 2012-ben nem kerülnek -e tömegesen fel felvételre új emberek, mert ugye az akkor egész helyzetet megváltoztatná. De azért mondom, hogy mennyi voltak? Azt mondja Laci, nincs megfélemlítés, de hogy nincs. Hát aki a listán van, az még azért fél, hogy nehogy kirúgják, hát ha visszakerül, ugye még, még csak előzetes értesítés van, a munkáltató most be is jelentette a tárgyalások eredményeképpen, hogy felül fog vizsgálni néhány dolgot, amit felül is kell, hiszen tarthatatlan mondjuk, akár a mai kormányzat elgondolásai között is, hogy három-négy gyermekes családfőket tesznek az utcára, amikor éppen a családok fontos szerepét hangsúlyoz a jelenlegi kormány. vagy 50 év feletti emberek nyugdíj előtt állókat tesznek az utcára, amikor pont ezekről szól az új kormányzati elképzelés, hogy minél többen amíg tudnak, igenis, térjenek vissza a munkafrontjára. Tehát itt biztos, hogy lesz változás, de tömegesen nem lesz. Kevesen voltak azok, és azért is tény, akiket érintettek, és akik úgymond nagy nevek, tehát azok közül néhány ott volt, de azt mondom, hogy neki kellett volna bizonyos szempontból elmenniük, ha már érte állnak ki egyesek. És a másik, a harmadik, az a társadalom szolidaritása. Itt nem csak a közmédiáról van szó, hanem általában hogyha ilyen könnyen tesznek utcára embereket, ott valami nem működik jól. Bármilyen kormány is van, és engem nem nagyon érdekel, hogy most tényleg a melyik kormány hozza éppen ezt az intézkedést. László, lesznek újra gondolások? Akkor ezt a HVG-ben is olvastam, hogy a munkáltató újra gondolja néhány munkavállaló kapcsán az elbocsájtást. Megállapodásban ezt vállaltuk, így is lesz. Azért még ha térek vissza egy szó erején is a megállapodásén Én azt hiszem, hogy a szakszervezetek racionális és konstruktív döntést hoztak, amikor, amikor a megállapodást elfogadták, és szerintem a munkáltató is tisztességes gesztusokat tett annak érdekében, hogy ilyen megállapodás legyen. Szerintem a megállapodás mindig hasznosabb, a tárgyalás és a végén a megállapodás mindig hasznosabb, mint az utcai demonstráció. Mondom én, aki ezelőtt tizenegy néhány évvel több tízezres demonstrációkat szervezett egyébként a parlament előtt, de mégis akkor is így láttam, és a végén az is a, az a demonstráció is egy megállapodással zárult helyesen egyébként. Ö Szóval, hogy, hogy, hogy ez a megállapodás ez szerintem helyes, a szakszervezetek valóban konstruktívan tárgyaltak, remélem, hogy ők ugyanezt gondolják a munkáltató tárgyalásáról is. És, és azt vállaltuk, hogy bizonyos esetekben valóban végig fogjuk gondolni azt, hogy, hogy helyes volt a döntés. Ezek, ennek lehetnek szociális-emberi indokai, három vagy több gyermeket, fogyatékkal élőt. Élő gyermeket, nevelők esetében, olyanok esetében, akkor a házastársakat egyszerre érinteni a létszám leépítés, és, és lehetnek akár szakmai indokai is. Ez egyébként nem szerepel a megállapodásban, de. De nyilvánvalóan a, a, a, a, azok, a, azok az érvek, amiket a szakszervezetek mondtak, azokat akkor is meg kell fontolni, hogyha ezeket egyébként nem írjuk le egy papírra. Amikor végül a demonstráció sorozat le lett fújva, akkor jó néhány civil, akik egyébként a Facebookon már csatlakoztak ehhez a megmozduláshoz, és már szervezték az embereket, a barátaikat, ismerőseiket, kollégáikat, hogy majd a nagy demonstrációra kivisznek egy csomó embert. Hát igen, el voltak keseredve, hogy miért nem nem lesz megtartva tulajdonképpen ez a demonstráció. Gyakorlatilag garcul csapásnak érezték ők ezt magukkal szemben. Balázs nagyon sokat próbálta őket csitítani, meg próbálta kedélyeket csillapítani a Facebookon, azt folyamatosan figyeltem, és ott is leírta, meg többször is elhangzott azóta, hogy a munkáltató azt mondja, hogy a falik hátrált, innen tovább nincs, tehát nem, nem lehet tovább tárgyalni. Mit jelent ez a jelképes fal? És tényleg így hangzott -e el. Hát a laszi nem volt ott, tehát én csak de tényleg ezt mondta a munkáltató, csak azért mondom, mert a Lassi nem volt ott, mm -hmm. tehát erre most nem gondolom nem tudja mondani, hogy ez így hangzott el, de hát gondolom, ezt nem cáfolja, ha előtte azt mondta, Persze. hogy nem szoktam valótlant állítani. Azt mondta, szó szerint úgy itt öntudok, a tárgyalások, azt mondta B böröc úr, hogy tűzönet kér. Ezt követte a demonstráció felfüggesztés, ezt mi is gesztusnak akartuk, hogy amíg tárgyalunk addig ne legyen ilyesfajta nyomásgyakolás, szerintem ez egy korrekt tisztességes álláspont. És, és utána ő azt mondta a tárgyalásokon, hogy mi, mi mind lehet elérni, hogy, hogy tényleg ő a falig hátrált, tehát az ennyit tud felajánlani, és többet nem. Hát nézek nekünk van egy határozott álláspontunk, ez pedig arról szól, hogy a közmédia megújítása az egy jelentős létszámre megvalósítható csak. Ebből nem kívánunk engedni, és nem tudunk engedni, mert hogyha engedünk belőle, akkor, akkor az a program, az a, az, az elképzelés, amit, amit kitűztünk magunk elé, az csorbát szenved, vagy adott esetben el is süllyed. Ezért azt természetesen megpróbáltuk elérni, hogy a lehetőleg többet tegyük meg annak érdekében, hogy az érdekképviselők javaslatai, meg egyébként is más javaslatok alapján enyhítsük az ebből fakadó károkat, de egy bizonyos ponton nem lehet hátrébb lépni, mert ha azon a ponton hátrébb lép az ember, akkor, akkor már nem tudja végrehajtani azt az elképzelést, amit végre szeretne hajtani, és, és ezt tudni kell húzni valóban egy falat, aminek az ember elmegy a koppar a hátával, és akkor azt mondja, hogy eddig tudtam elmenni. Hogy fog zajlani a következő 400 ember elbocsátása? Jól tudom, a szakszervezeteknek van erre vonatkozó kérésük, hogy milyen lépéseket kellene betartani. Hát illetve úgy, én ezt úgy fogalmaznék, hogy azt mondtuk, hogy most kicsit tekintsük az egy elsőt, még ami még folyamatban van, hogy így biztos, hogy nem lehet a csoportos létszámlépéstést megvalósítani. Mi azt kértük, hogy előtte még, mielőtt a hivatalos jogszerinti konzultációk megkezdődnek. Az segíti, hogy ha azt mondja tényleg a munkától, hogy igenis szakmai alapon van ezek. Vagy például ténylegesen párhuzamosak megszüntetése, azt már előtte elénk tudja terjeszteni, például, hogy milyen osztályok fognak megszűnni, hogy lássuk, hogy itt biztos majd lesz egyfajta szükség arra, hogy, hogy csökkenjen a létszám. Nem mondom, hogy azért mi nem vagyunk eleve, hogy elutasítunk mindent. Tehát ez nem igaz. Mi az átalakulása azt mondtuk, hogy ez magától eredendően bűn vagy rossz. Persze, hogy át kell bizonyos módon alakítani, a reformszot azért nem kedvelem, mert az már egy nagyon lejáratott szó. Még azt sem mondom, hogy nincs nagyon sok helyen valóban egy, egy fölös létszám, hát én is vagyok abban a médiumban, én is látom, hogy hol van. Én azért legtöbbször úgy látom, hogy nem a műsorkészítők között a legnagyobb ez, hanem éppen az administratív területeken, ott van egy vízfej, ott vannak külön osztályok, ezek egy része meg fog szűnni, tehát valószínűleg a, a, erre a szakszeretek is azt tudják mondani, hogy nagyon fájdalmas mondjuk elveszíteni munkahelyeket, de való érthető, hogy mondjuk négy bérosztályból lesz egy, vagy négy pénzügyi osztályból lesz, vagy négy kereskedelmi osztályból egy. Ezek érthetők lennének, ezek nem történtek még meg, valószínűleg ezek a második körben ezek kerülnek most sorra. Hát ennek egy része megtörtént, egy része nem, a négy kereskedelmi osztály össze. Húzása, összezárása egybe, ez megtörtént. Az archívumok összezárása egybe, ez megtörtént. De vannak valóban még olyan területek, informatika, jog, ö, talán a jog is megtörtént, ha jól emlékszem, bocsánat, az informatika például tudom, hogy nem. A HR például megtörtént. Tehát ezek, ezek megtörténtek. Most, a, a, de visszatérve az eredeti kérdésedre a, a, az őszre. Ugye ebben az esetben, ami most történt, meg az őszi esetében is, a menetrend világos. Van egy szervezetés és működési szabályzat átalakítás, a szervezetés és működési szabályzat az rendbe teszi a közmédia, az új közmédia alapnak a bizonyos szervezeti egységeit, és ezekhez az SMS módosításokhoz hozzá kell rendelni a létszám racionalizálást. Ez ilyen értelemben most is így fog történni. Már folyamatban van az SMS módosításnak az előkészítése, ez zajlik ezekben a, még egyelőre a, a szövegezés, a, a kitalálása zajlik, amikor majd ennek a, a végső tervezete elkészül, a természetesen az érdekképviseletek meg fogják kapni és véleményezhetik, és amikor az SMS módosítása megtörténik, azzal pározamosan, azzal egy időben elindul a, a létszámok, az újabb létszám területeknek az áttekintése. És ez valóban egy újabb létszám leépítést biztosan indukálni fog, hogy ez 400 fő vagy nem 400 főre, most nem tudok választ adni. Nincs ilyen, megint az előző esetben is voltak ilyen repkedő számok, hogy majd 1000 főt, meg 800 főt, meg ilyeneket kell leépíteni, aztán nem annyi lett, mert ugye teljesen más logikán gondolkoztunk, mint a, mint a plegyka terjesztők. Most sem így fog működni, úgy fog működni, hogy ezeken a területeken megnézzük, hogy hány emberre számítunk, hány emberrel szeretnénk együtt dolgozni, és ez alapján fogunk tenni egy újabb az újabb területeken történő, történő létszámcsökkentés. Azért még konkrétabb a helyzet, tehát akkor egy információval szolgálok számodra is, hiszen van egy üzleti terv az alapnak, amit jóvá hagyott a médiatanács, és abban konkrétan ezer fő leépítése szerepel. Tehát ehhez azért tartania kell magát az alapnak, hiszen ez, ez volt az üzleti tervében. Ha most 550 fő bocsátanak el, mondjuk valószínűleg ez a szám azért nagyon nem fog változni, az azt jelenti, matematikával nagyon régen voltam a matematikai érettségünk, ötös voltam úgy, tehát kiszámolva vagy 400-450 emberről lesz szó még. Igen, de ez egy üzleti terv. Az üzleti terv az valóban ennyivel számol, az üzleti terv az értelemszerűen például nem értelmezi az érdekképviseltekkel kötött megállapodást például. Jó, csak azért mondom, hogy üzleti tehát, hogy terv, ha 1500 lesz, utána 1000 ből az egy, az akkor az egy menedzsment. Nyilvánvalóan, nagy távol, nyilvánvalóan számolni lenne. kell valamennyivel, valóban az üzleti terv az ennyivel számol, de aztán az, hogy a valóságban ebből mennyit lehet megvalósítani, az sok minden más szempontnak a függvénye. Többek között egyébként az, hogy reméljük, hogy az őszi ö, átalakítás kapcsán is meg fogunk tudni állapodni a, az érdekképviseletekkel, és ott is lesz egy, egy normális és a végén eredményre vezető együttműködés. Én csak ezt azért mondtam, hogy tehát nem, hogy ködnek a számok, tehát nyilvánvaló mi is azt tudjuk kezelni, amelyik hivatalosan elhangzik, tehát egy üzleti terben ezerrel számolnak, akkor úgy számolunk, hogy az egy, egy szakmalag megalapozott, kidolgozott, átgondolt szám, nem véletlen ezer az 1000 és nem 1100, meg nem 2000. Mit vár el egymástól a következő X számú leépítésnél a, a, az alap, illetve a, a szakszervezetek mit várnak egymástól ebben a, ebben a szituációban? Hát én kezdhetem, de hát nagyon egyszerű, nyilván mi azt várjuk el, hogy szakmalag megalapozott, ha van, bizonyítsa be az alap, konzultáljon előtte, mi hajlandók vagyunk a formális konzultációk előtt már leülni, megbeszélni, akár területek szerint, legyenek ezek előkészítettek, és ne utolsó pillanatban derüljön ki, és akkor próbáljuk mi is kideríteni, hogy vajon mi volt az alapja. A szakmai, ha megalapozott, akkor az másképp állunk mi is hozzá, annak egy természetesen minden munkahely elvesztése fáj, és természetesen megpróbáljuk a munkahelyeket, ahol valóban szükség van rá megvédeni, de nem, nem azt jelenti, hogy mi mindenkit minden áron. Mondom, két-háromszáz vezető van ebben a rendszerben, ez nagyon-nagyon sok. Ez nagyon-nagyon sok. Ahol így teljesít egy közmédia, ha azt mondta Laci is, hogy ez így tarthatatlan, tarthatatlan, hogy 200 háromszáz ember tartson el vezetői pozícióban ez a rendszer. Ezeknek a vezetőknek egy jelentős része már most bekerült a létszámleépítésbe, és egy a következő csoportja pedig ősszel be fog kerülni, és annyi vezető lesz a közmédiában, amennyire szükség van. A, még egy fontos dolgot azért el kell, hogy mondjak, hogy az nekünk egy nagyon fontos szempont volt. A jogszabály, a munkatörvénykönyve egyébként jogilag nem írja elő azt, hogy a munkáltatónak a szakszervezetekkel kellene tárgyalniuk. A munka a jog, jogszabály azt írja elő, hogy az üzemi tanácssal kell tárgyalni, kötelezően velük vele konzultációt kell folytatni, és ha lehet, ezt a konzultációt megállapodással zárni. Ezt egyébként megtettük az, elő, az előző esetben is. Igaz, még csak ideiglenes üzemi tanács volt, ami nagy különbség. Mi persze. Hát igen, különben. Négy, négy fős tárgyal, vagy egy 13 fős, jó, aminek de... lenni kellett volna teljes jó, de legitimációval. Volt, jó, de hát ez volt. Ideiglenes üzemi tanácsra is kötöttünk egy megállapodást egyébként. Tehát az ideiglenes üzemi tanács megállapodását egészítette ki a szakszervezetekkel történő megállapodás. Tehát mi az üzemi tanács mellett tárgyaltunk, az egyébként jogilag nem kötelező módon tárgyaltunk a szakszervezetekkel, és ezt meg fogjuk tenni a következő esetben is. Remélhetőleg addigra már teljes üzemi tanács lesz, és egy teljes üzemi fogunk tudni tárgyalni és megállapodni, de emellett kívánjuk, fönt kívánjuk tartani azt a elhatározásunkat, amit tavasszal is tettünk, hogy a szakszervezetekkel is konzultációt fogunk folytatni. Én nekem az az álláspontom az eddigi létszámleépítések kapcsán is, és ezt fogom fogja az alap, mint munkáltató követni az ősszel is. Mindent jogszerűen tettünk, minden úgy történt, ahogy a jogszabályokban le van írva, és minden lépésünk az meg kívánt felelni a legelemibb és legalapvetőbb emberi és szociális szempontoknak is. Itt azért pontosítani szeretnék, mert a jog az fontos dolog. Tehát valóban... Csoportos a munkatörvénykönyv szabályai szerint az üzemi tanács a fő tárgyaló partner. Vele kötelező arról tárgyalni, amúgy, hogy hogyan tudná esetleg elkerülni a munkáltató a csoportos létszámlépést, hogyan lehet csökkenteni a létszámlépésben érintettek számát, és milyen szempontok alapján történik a érintettek kiválasztás. Ez le van írva a törvénybe, erről kötelező tárgyalni. De a szakszervezetekkel is kötelező más módon tárgyalni, hiszen minden a munkavállalók nagyobb csoportját érint intézkedést kell. 15 nap van erre, és valóban arra nem kötelező, ott is van kötelező konzultációt lefolytatnak a az érdeképviselő, de valóban nem volt kötelező az alapvezérigazgatójának három tárgyalás lefolytatni, a legmagasabb szinten. Ez valóban egy olyan gesztus értékű, amit én a magam nevében azért én üdvözlök, és ezt értékelem, mert azt jelenti, hogy az alapvezetője, első számú embere kiemelt jelentőséget tulajdonított avval, hogy a szakszervezetekkel is megpróbálja elfogadtatni az álláspontját. Szerintem ez nem sikerült, de, de tény, hogy erre megtette a kísérletet, és nem zárkózott el, személyesen mindig ragaszkodott, hogy ő is ott tudja lenni. Ez egy pozitívum, és ezt értékelem. Az kimúlik, hogy, a, hogy az üzemi tanács végleges lesz-e, vagy továbbra is ideiglenes a következő tárgyalásoknál? Hát ez az a dolog, ami, ami megint csak ugye egy kicsit a munkáltatósara, hiszen amikor voltak ezek a bizonyos üzemi tanácsválasztások a magyar televízióban, pont akkor kezdték adogatni ezeket a bizonyos elbocsátó szép üzeneteket. Ugye hát ez biztos, hogy nem segít abban, hogy, hogy nagyon sokan elmenjenek szavazni, hogy érvényes, eredményes legyen. Végül is... Ö, ö, Érvényes volt, részben eredményes igazából, mert az ötből csak három helyet töltöttünk be, és csak úgy, hogy két napon történt a szavazás. Tehát az egy napon történt volna, hogy a nyár közepén elbocsátása közepette, akkor gyakorlatilag lehetetlen volt. És itt azért visszatérve arra, hogy ez nem feltétlen munkáltató felelőssége, itt van másnak a felelősség az, hogy egy idéglenes üzemi tanács tárgyalta le ezt, holott az idéglenes üzemi tanácsnak három hónapon belül ki kellett volna jelölni a telephelyek szerinti választási bizottságot, és gyakorlatilag, mikor beindult ez az egész csoportos létszámlépítési folyamat, már meg kellett volna, hogy választassák ezeket a bizonyos telephelyüzemi tanácsokat. Ebben az ideglenes üzemi tanács tagjainak nagyon nagy felelőssége van, nem a jogszabályoknak megfelelően történt ez, de ez, ez nem a munkáltató felelőssége, hanem azoké, akik ezt megakadályozták, hogy úgy történjen, hogy kellett volna. A munkáltató megvárja, hogy felálljon a végleges üzemi tanács a tárgyalásokkal. Az, az üzemi tanács megválasztása az a munkavállalóknak a felelőssége. A munkavállalóknak kell megválasztani az üzemi tanácsot. A munkáltatónak az, az a kötelessége, hogy minden létező eszközzel segítse ennek a választási folyamatnak a lezajlódását, illetve aztán a létrejövő üzemi tanácsnak a működését az biztosítsa, a működéséhez biztosítsa a forrásokat. De van ilyen szándék, hogy megvárja az alap ezt? Hát, hogy hát, ez lesz, nekünk, hát nekünk sokkal egyszerűbb, ha van üzemi tanács. Tehát sokkal egyszerűbb az üzemi tanácssal tárgyalni, mert egy széles legitimációval bíró nagy létszámú üzemi tanácssal egyeztetni, az sokkal egyszerűbb, észszerűbb és könnyebb, mint, mint szakszervezetek. Sokaságával, vagy éppen még uh, akár az úgy, hogy különösen úgy, hogyha ezek a szakszervezetek egyébként még mondjuk össze fogva, mint esetünkben ez nem áll fönt, hiszen létezik egy, egy konzultatív, vagy egy ilyen ernyő fórum, fórum a, a szakszervezeteknek. Tehát nekünk érdekünk, hogy legyen üzemi tanács. Ennek érdekében mindent megtettünk eddig is, amit mi megtehettünk, meg fogunk ezután is tenni. Tehát nekünk jó lenne munkáltatónak, jó lenne, hogyha üzemi tanács az őszre lenne. Én azt gondolom, hogy lesz is. Tehát, uh, a, a, úgy látom, hogy ugyan több fordulóban, de szépen lassan meg lehet választani az üzemi tanács tagokat, és őszre fel tud állni az Ugye, A helyzet azért egy kicsit bonyolultabb. Egyrészt a törvény azt írta elő, írja elő, mind a mai napig, hogy a telephelyi üzemi tanács választása lehetőleg egy időben kerüljön sor. Ez nem így történt. Május óta van az MT-nek üzemi tanácsa. Létrejött június végén a rádiónak, Magyar Rádiónak az üzemi tanácsa, és a televíziónak most már a 11 főből 9 főt megválasztottak, tehát valószínűleg szeptember végén van esély rá, hogy az is fölálljon, de a Duna televízióban még, még a választásokat sem írták ki, ugye? tehát az a telephelyi üzemi tanácsválasztás még hiányzik. Ez is jelzi azzal, hogy ugye, amikor a törvény alkot, azt mondja, hogy lehetőleg egy időben ezt nem véletlenül teszi pont ezt, ezt kerülni el, hogy telephelyenként nem történik meg, és gyakorlatilag nem tud felállni ez a központüzemi tanács. Mert tudni kell, hogy a telephely üzemi tanácsok, azok direkt egy nyílt titkos választáson kerülnek megválasztás, és majd az ő delegáltjaikból alakul ki ez a központüzemi tanács, hogy azt folytatná le a tárgyalásokat. Hát én nem nagyon látom, hogy hogyan fog megalakulni például a Duna televízióban, de ha legalább a tévi megalakul, akkor van esély arra, hogy legalább a fődelegáltakból megalakuljon ez az üzemi tanács, és esetleg kihagyunk helyet a Dunának. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ich schreibe pack diesen Sack, schreck den Spinner mal ins Innere von ab Schiebe Knast, ihn ein, ohne dass sie in sich verabschieden Lass Von seiner Familie, so wie man das mit Maschinen macht Ich bin einer der wenigen Pflege auf einem aktiven Nacht Mein Kampf bedeutet, dass ich frei über den Tag fliegen lasse Ich höre dich nur Themen, wie die Steuer braucht seine Senkung Wir brauchen kein Deutschland, die Welt braucht seine Wendung ist stecke lebendige Menschen in ein Ausreisezentrum Nachdem die meisten Jahre lang Ausweise Kämpfen Manche helfen, indem die den Selbstrauscheine schenken Ich wünschte, die Welt hätte überhaupt keine Grenzen I'm biscuit <laughs> Ciborral fogunk ö, beszélni. Ő egy németországi aktivista, aki migránsokat, menekülteket ö, segít. Ö, sokszor jár Magyarországra, és eléggé ismeri a magyarországi helyzetet. Szia Tibor, mesélnél valamit magadról először is a Magyarországhoz való kötődésedről, illetve hogy miért érdekel egyáltalán ez a migrációs téma, és miért kezdtél velük foglalkozni. Hát én Németországban élek, és néhány év óta, már sok év óta jövök Magyarországra, és így itt most inkább úgy véletlenül, egy kicsit véletlenül kerültem ebben a migrációs dolgokban, úgyhogy volt 2007-ben Ukrajnában nem messze a magyar határtól, Ungvában, Uskorodban egy úgynevezett No Border Camp, tehát a határ elleni tábor, nyári tábor, ahol uh, a migráció volt uh, beszélt, egyrészt a menekültekről, akik uh, Ukrajnán át Magyarországra, de főleg inkább nyugat uh, Észak-Európába szeretnének Jönni, és másrészt persze Ukrajnából nagyon sokan munkára mennek Olaszországban és más országban, de nem csak a nyugatra, a keletre és Oroszországba. Tehát ez a két fő témánk volt azon a nyári táboron a migráció, az ukrán migráció és a, a nemzetközi migráció. Tehát azok, akik a háborús országokból, mint például Afganisztánból, Szomália, vagy másik részek a világból, Ukráina keresztül máshova mikrálnak. Tehát ez volt az indulópont. pont 2007-ben. Uh, abból kiindulva um, az annak ide Magyarország még nem, volt a, nem tartozott a sengeni uh, országokhoz, bár már EU tag volt, de még nem volt Schengeni tag. 2007. decembertől aztán uh, Sengintag is lett, az azt jelentette, hogy a határ, a keleti határ um, még szigorúban lett uh, ellenőrizve. Ellenőrző az majdnem mindig azt jelenti, hogy az emberek, akik ezen túl akarnak jutni valamilyen formákba, legyenek azok ukránok, akiknek aztán nehezebb volt vízumt kapni, lehetnek más nemzetiségek is, azoknak többet kell fizetniük, ha át akarnak jutni a vízum vagy csempész miért, csempészet miatt, vagy más ilyen okok miatt. És ez az egy rész, tehát 2008 tól kezdve um, néztük, hogy ott mi történik, és azt vettük észre, hogy ha az ember statisztikákat nézte az interneten, például a bevándorlási uh, uh, hivataltól, hogy akkor már, már csökkentek a számok részben azért, mert a migrációnak a száma, mert a válság 2008 nyáron kezdődött. Tehát Ukrána nagyon keményen kezdődött, hogy a munkákra sok részvárosokba, például Kievben, fővárosban befehérződtek, tehát um, nagyon uh, megváltozott elég gyorsan a helyzet is Ukránban, és onnan mindig kevesebben jönnek Magyarország felé. Mostan, és mi elkezdtük annak idején figyelni, hogy a határőrségek tulajdonképpen mit csinálnak, hogy hogy viselkednek a migránsokkal szemben, a ukránokkal, vagy a, a más nemzetségség, a menekülteket. Tehát vagy a munkamenekültek, vagy munkamigránsok, vagy a háború és más okok migrancsok miatt. Nos, ez kezdődött érdeklően 2007-2008-ban, és azóta többször jöttünk Magyarországra, többször mentünk Ukránban is, és ott is néztük, intervjúztuk embereket, sokat intervjúztuk különböző menekülteket, de munkásokat is, hogy mi, mi a véleményünk, mi a tapasztalatjuk, az ő tapasztalatok, különböző országokban, ahova mentek, menekültek, vagy dolgozni mentek. És azóta ezzel foglalkozok tulajdonképpen a migráció. Esetekkel. Jó, majd szeretném, ha beszélnél egy kicsit a tapasztalataidról, hogy, hogy mi a benyomásod, a, hogyan bánik Magyarország a menekültekkel, illetve migránsokkal. Hát ugye most már 2008 óta figyeled azért eléggé jól, hogy mi történik, és hogy mi, miket látsz, hogy hogyan, vagy ha esetleg kicsit összehasonlítanád a németországi helyzettel. Na, um, most is uh, úgy, valahogy két dolgokról beszéltem, ugye egyrészt azokról, akik ide akarnak jönni a dolgozni, tehát most a például Ukrán, az uh, a, a Kárpát aljából azok főleg magyarul beszélnek, de nem csak, van olyanok ilyen russzínek, akik nem beszélnek egyáltalán, de aztán megtanulják, az ő helyzetük milyen Magyarországon, és aztán vannak a menekültek, tehát részben hasonló élmények voltak nekük a bevándorlás vagy más hivatalokon, ahol ők mint országi külföldiek, nem németek, nem oszt osztrákok, vagy EU-tak um, EU uh, államokból számaztak, tehát egész más, bánnak velük itten. És hát ez egyszerűen érdekelt, hogy aztán mi a helyzet itten, a, például a munka, a munkában, de a, például a menekült jog is, ugye, tehát a különböző jogokban, és főleg az, abban, hogy a, a szociális helyzet itten milyen, az persze ugyanúgy, mint a magyaroknak is, hogy, hogyha a munkanélküliség emelkedik, vagy ha a válság miatt és ez egy folyamat, vagy bizonyos vannak időszakok, mikor magasabb, mikor nem olyan magas, de az általános ilyen válságban persze ezt mindenkit érinti, akinek nincs sok pénze. Tehát most mindegy, hogy mostan roma, vagy magyar roma, vagy mag más magyar szegény, vagy, vagy menekült, vagy ukrán, mikrán, ez persze mindenkinek nehezebb, vagy annak, akinek nincs pénze. Akinek van pénze, annak... Nem olyan nagy probléma, és um, na mostan a külföldieknek például egy probléma persze a magyar nyelv, hogy azt megtanulják, Ugyan mostan, az persze egy kérdés, hogyha mostan mindegy, hogy kijön ide, hogyha az ország azt akarná, hogy tényleg uh, integráljon akkor persze valamilyen formában nyelvtanítás és de ezt komolyan kell venni, nem úgy, hogy hogy egy órát hetentelen, tulajdonképpen akkor naponta kellene a nyelvórát felajánlani. És mondjuk, ha most pontosan ezt a pontot összehasonlítom Németorszában, akkor ott is kiderül az, hogy az utolsó két évben voltak ilyen néhány politikusok, akik még nem is a jobboldalt, vagyis a párt jobboldalt, az, az spd től tehát a Szociáldemokrátáktól van egy úgynevezett zarazén, aki elkezdte, azt mostan két éve volt ez, ilyen hasonló hülye vitákat, hogy, vagyis gondolkodások, hogy a külföldiek nem akarnak integrálni, nem akarnak németül tanulni, Például a gyarogok, nem akarnak németül találni. A valóság egészen más. Az ember után, ezekkel az emberekkel nap, mint nap beszélget, vagy mit van, sok tanárokat ismerünk, és akkor látjuk, hogy persze vannak olyanok, akik nem hajlandók, vagy sok mások beszélnek egy, egy, egy, egy város részben, csak sok török, és akkor egymás között törökben, de a nagy többség tulajdonképpen akar tanulni németül, de nincs is lehetősége, mert például a tanítóknak az, a, a fizetésüket csökkenték, vagy, vagy a, a, a kevesebb tanítók vannak, vagy a körülmények rosszabbak lettek. Tehát az egészben, az egész helyzet nehezebb lett, és nem nincs úgy, hogy mostan több, több lehetőség lenne, mert tanulni, hanem inkább kevesebb. Például menekülteknél is ugyanez a helyzet. Egyrészt azt a német állam is azt követeli, vagy a, a migránsoktól, tanuljanak németül. Ez érthető is, hogy mindenkinek magyarul vagy németül, tehát azt a nyelvet kell tudnia, ahol él. Az érthető és szerintem helyes is. De ugyanabban a pillanatban valahogy ezt meg is kell szervezni. Nem csak a, a, a, a külföldiektől kell követelni, akiknek nincs pénzük, mert aki gazdag, az privát órát. A, vesz egy tanárt és kifizeti, de a többség, akik dolgozik például, annak nincs külön, nincs ideje és nincs pénze, ugye? És itt ez például egy jó példa arra, hogy az integráció, ha ezt az ember komolyan veszi, akkor az államnak, a közönségnek többet is kell ajánlani, nem csak mondani, hogy, hogy integrálni kell, hanem valami lehetőséget is kell szervezni, tehát az iskolákban vagy máshol. Na mostan, ha vissza jövünk Magyarországra, akkor pontosan ez, ennek még egy másik is van. Lehet, hogy kapnak, például menekültek kétszer-háromszor a hatente magyar órát, de ha sok minden más problémájuk is van, például, hogy a lakás probléma, vagy nem, nincs munka, akkor nagyon nehéz ez egy embernek magát arra, összeszedni, hogy most a tényleg tanulja magyar, tehát hogy most az egész erőt összeszedi, hogy most tanulja a magyar nyelvet, mi nem, nem, nem egyszerű soknak, hanem um, elég akkor ha elég pénzed van, akkor megtanulod, de mostan azzal töltöd az időt, hogy vagy hivatalaktól rohansz egyik hivatal a másikra, vagy valami pszichológikus probléma, mert egy olyan országból számazod, mint Afghánisztában, vagy Zomály, ahol háború van, és te főleg a, a családra gondolsz, és minden másra, és arra is gondolsz, hogy a családot, uh, hogy a pénzt akarsz visszaküldeni, de itt nincs lehetőséged pénzt keresni, akkor nagyon nehéz egy ilyen embernek összeszednie magát annyira, hogy mostanában még kétszer, hogy kétszer hetente elmenjen iskolára, hogy mit tudom, hogy szerdán 8-től 10 pont abban a két órá csak akkor mostan gyorsan megtanulnak magyarul. Így nem fog megtanulni magyarul, mert a szociális problémák azok olyan súlyosak, hogy tulajdonképpen azokat kellene először megoldani. Tehát a lakás, a munka. Na mostanában ez is mind a két dolog, ez, ez is nagyon sok emberre vonatkozik, nem csak a menekültekre, nem csak a migránsokra, hanem sok más magyarra is ugyanúgy. Tehát hogy a, hogy a munka, a, a lakás, hogy van lehetősége. Most, ha az ember mostanában Magyarországon, Budapesten körülbelje, akkor nagyon sok üres te, épületeket is lát, ugye? Tehát ez minden nagyvárosban, nálunk és Hamburgban is, Baromi sok üres épület van, sok új iroda épület van, itt Budapesten most azt a, a számokat így nem tudom, de ha az ember megkérezni valakit, akkor biztos a statisztika azt is mutatna, hogy itt is sok üres lakás van, és mégis a menekültek, a, a, a hajléktalanak télen, ittán még az aluljáróban sem aludhatnak, de még az sincs itt megengedve, pedig az most tényleg nem bántanak senkit, és, és akkor itt több mint a száz ember ebben a, a télen meghalt azért, mert nem volt pénze a fűtésre. Tehát egy ilyen szociális helyzetben e, nagyon nehéz. Uh -huh. Uh -huh. Tehát ha jól értem, akkor annak ellenére, hogy ugye Magyarország megadja a státuszt ezeknek az embereknek, de végülis integrációra Nincsen igazából lehetőségük, mert nincsen semmiféle program számukra, ami elősegíteni, a, akár munkahelykeresést, akár lakás, problémáknak a megoldását. Ez például mennyiben más Németországban, tehát mondjuk egy elismert, menekülteknek, mennyiben, mennyiben segítenek, mennyire van lehetőségük valamilyen integrációs programban részt venni, akár lakás, akár munkás, munka, Például kiképzés. Most vegyük azt, hogy kiképzés. Uh -huh. Ugye, hogyha valaki uh, Németországban ugyanilyen státuszban lenne, akkor, akkor vannak lehetőségek kiképzésre. Mondjuk ott is nem mindig egyszerű a dolog, és uh, gyakran... Uh, nem talál az ember gyorsan valamit, tehát persze a szociális helyzet Németországban jobb, mint itt, vagy különösen Hamburgban szerintem jobb, mint Budapesten, vagy Kelet-Magyarországon, talán még rosszabb, de um, mondjuk... Nálunk van sok olyan, van aki nincs statusban. Azok persze nekünk nehezebb, de az érdekes Franki Magyarorszában az, hogy kapnak statuszt, és, és nem kapnak semmit, ugye? És azok, akik statusz kapnak nálunk, azoknak az integráció úgy, mint másoknak is a lehetség, megvan, hogy egy kiképzés, úgyhogy kapjanak egy kiképzést, hogy tanuljanak valamit. Nálunk is sok probléma van, hogy, hogy, hogy munkanélküliek, tehát ide, innent is odatulnak, hogy, hogy, ne, hogy, hogy nem kapnak olyan közmunkák, ilyen hasonló, ilyen rossz munkák. Nálunk is vannak, nincs, úgyhogy mindenki nálunk a legjobb kiképzés, kap, tehát nálunk is ezért harcolni kell gyakran, hogy, hogy együtt valahova elmenni és megpróbálni, megbeszélni valakivel, hogy kapjon egy kiképzést, de ez a lehetőség fönt tehát az ember utánja és mondom, hogy nem mindenki kap, de szerintem jobb a helyzet, mint itt. Tehát minden esetre jobb, több lehetőség van, mint itt, mert amennyire én tudom, és mostanában Magyarországon semmilyen lehetőség ilyen kiképzésre nincs voltak, de az aktuális, mostanában, utolsó évben, ahogy én tudom, lehet, hogy tévedek, de megszűntek a programok, és mostanában semmilyen program nincs arra, hogy például egy kiképzés, hogy valamit tanuljanak, mert mondjuk a... a, a az is fontos, hogy az ember tanulja, hogy, hogy megtanuljon egy szakmát. Az az egyik dolog. A másik dolog, ami szintén nálunk is néha nem egyszerű, vagy gyakran nem fogadják el. Ha már valaki valamit tanult az ő, az ő országában, például Zomáliában, valamilyen kiképzése volt, tudom én taná, mondjuk taná hogy azt elfogadják egy, egy EU-s országban, tehát, hogy egy kvalifikációt, amit elértél, hogy azt elfogadják. Ez persze mindig attól függ, hogy a munkaerőpiac milyen. Tehát mindegyik országban nagyon különböző, az ember, hogy Európában körülnéznek, akkor persze fel, fel derül az, hogy ha, ha egy bizonyos szakmára valahol szükség van, akkor sokkal gyorsabban. Mert még Németország ország belül is ilyen különbségek vannak, hogy például Hamburgban több, nevelő van, mint Frankfurtban. És akkor volt olyan, hogy Etiópiából, hogy például menekültek, vagy mikráncsok Etiópiából, Frankfurtban viszonylag gyorsan, ahol elfogadták a nevelő kvalifikációt, tehát hogy nevelő, azt követelték, hogy tudjanak Németől, de viszonylag egy év alatt kaptak egy ilyen külön tanfolyamot és uh, ahhoz képest, hogy Németországban, hogy nevelő legyen valaki, az öt év kiképzés. Tehát egy év alatt az egy elég gyors idő. Hamburgban viszont ugyan ez nem volt, mert ott olyan sok nevelő volt, tehát a munkaerőpiac Hamburgban más, mint Frankfurtban, és ott viszont uh, ilyenet nem volt egyszerű neki. Tehát nagyon gyakran a munkaerőpiactól is függ, ugye? De a, a, az... A követelést, hogy ez legyen, hogy egy ilyen kiképzés legalábbis legyen, az szerintem nagyon szükséges az integrációhoz. Uh -huh, uh -huh. Ö, tavaly megváltoztatták ugye a menekültügyi törvényt itt Magyarországnak, Magyarországon, amelynek következtőiben a legtöbb menedékkérő most már fogdára kerül és nem tábor. Ha jól tudom, ezen a héten, meg a múlt héten is, Meglátogattatok egy ö, új speciális tábor Balesegyarmaton, és szeretném, ha erről beszélnének mm. kicsit, hogy ez a táborban kik vannak, miért vannak ott, illetve a tapasztalataitokról mm. egy kicsit, ha mm. lennéket. Hát ez olyan egészen véletlenül jött össze, úgyhogy volt egy telefonszámunk egy ö, sráctól, aki ö, Debrecenben volt és uh, felhívtuk, és kiderült, hogy már nincs Debrecenben a táborban ott, hanem áthelyezték uh, Balassa gyámatra. Még soha nem, nem hallottunk róla, nem is tudtunk róla hallani, mert először három és fél volt, most a négy héte óta létezik ez a új tábor. Um, ez a tábor, ha az ember a hónlapjára megy a bevándalási hivatalra, ottan el, a, a Nahoy, mondjuk a újság, na, most nem jut eszembe a press release, a, a, a sajtóközlemény a a sajtó, sajtó elég fönt, tehát az ember meg akarja le, van egy nagyon új, június végén azt hiszem jelent meg ez a sajtóközlemény, és az ember nem is hiszi el, hogy milyen cinikusan ottan úgy tűnik, mintha az egy nagy jó lenne, kultúrát, körülmények alatt élnek majd ottan, külföldiek, és mit tudom én mi, és abban azt írják, hogy majd hogy 100-130 ember fog ottan lakni, tartózkodni. Mert volt nekünk ez a kapcsolatunk, oda utaztunk, az 90 kilométerre van a szlovák határ, tehát éjszakra uh -huh. van, Vác fölött van, és, tehát közvetlenül a szlovák határ mellett van. És 40 férfi, csak férfiak, felnőtt férfi, tehát nem kisebb kis kiskorban nem felnőttek laknak, férfiak laknak ott és ö, aztán mi nem tudtunk bemenni, be akartunk menni, látogatni valakit. Bocsánat, ezek az emberek ö, milyen státuszúak? Tehát tudod, hogy miért vannak el hogy amennyi, mire várnak? Igen, amennyire mi értettük, a legnagyobb, a többség, az negatívot kapott, tehát uh, nem kapta meg a menekült státuszt, hanem visszautasították. Van ezek között néhány, aki egy ilyen második, uh, hogy mondják, um, igen, ki, folyamat, folyamat igen. van. De a legtöbben, ahogy mi ezt mostan úgy hallottuk, tehát a, a többség az negatívot kap, és arra, tulajdonképpen arra válnak, hogy ki legyenek utasítva. Előbb-utóbb. Azért vannak ott, mert még nem találtak módot őket kiutasítani. Közül... Kitalancolni? Jaj, ja, ja, ja, kitalancolni, igen. Megkérdeztük, hogy milyen hogy honnan számaznak. És nyolc különböző országokból volt olyan, aki mutatta és a sebét, és mondta, hogy egy kisebbségből, egy Géniából, hát egy nyugat-afrikai ország, azt mondta, hogy ő a kisebbségből számazik, és a példa még folyamatban van az egész, de mégis ott van. Aztán voltak irániaik, afgánok, különböző országokból voltak. És ezek mindig arra válnak, hogy valami történik a következő időszakban. A helyzetük mostan az, hogy napközben kimehetnek a távolba, őket belül nem lehet meglátogatni, de kijöhetnek, de azáltal, hogy nem kapnak sebb pénzt, semmi pénzük nincs, Mit csinálnak? Tehát kint vannak, de nem vehetnek maguknak fagylaltot, vagy semmit, mert nincs pénzük. De előtte Debrecenben voltak, és most ott vannak. Tehát nincs nekik munkaengedély, mondjuk a... nincs, nem kapnak se pénzt, semmi. Tehát ott, ott kíhatnak, nincsenek bent a táborban, de és várnak arra, hogy valami történ. És sok, ezekből sok. Olyan volt, aki szintén már Nyugat-Európában volt, tehát részben volt olyan, aki 2002-ben érkezett és innen tovább ment, azért, mert itt nem talált munkát, próbált. Volt egy olyan, aki több évig élt Angliában, és ottan aztán, uh, uh, igen, évek később, um, um, kitoloncoltak onnan, és akkor még a másodszor megint próbált Angliába jönni, viszont Magyarország volt az első ország, és akkor itten, um, itt volt, és akkor innen, innen viszont próbált még egyszer Angliába menni, és akkor onnan vissza ide, megint ide küldték. Tehát nagyon sok ilyen úgynevezett Dublin kettő eset is van ez, e között, akik uh, itt viszont negatív kaptak. Tehát az is már ilyen fura dolog, mert tovább Donc, na oké, okay, erről mm. lehet ilyen is olyan vélemény lenni, de um, hát mondjuk uh -huh. igen, tehát ilyenek. És uh, találtatok valakit a pszichiátriának, a beszélni beszélnélek. Igen, tehát uh, mostan mi találkoztunk többekkel együtt, és uh, volt olyan, akivel nem tudtunk találkozni. Egyrészt volt egy olyan, akiről azt meséltük, hogy ő mindig a távolban belül maradt, mert uh, agybete, hogy mentális problémája vanna, és az, az ott a távolban, a szobájában maradt, és nem, nem, nem megy, már egyáltalán nem megy ki. És egy másikról, mikor ott voltunk, még nem hallottunk, de néhány nappal később kiderült, hogy bevittek valaki a pszichiátriába és um, arra azt gondoltuk, hogy ez érdemes lenne egy kicsit jobban több, többet róla megtudni, mert azért is mentünk oda, mert a, akikkel találkoztunk, az afkánok, azok nem beszélnek magyarul. Tehát a kommunikáció a, a kórházban úgy tűnt, hogy nagyon nehéz, mert az ápolók viszont ö, velük nem akartak, vagy nem tudnak angolul beszélni, ők beszélnek valamennyi angol de nem akartak, nem, nem voltak hajlandók velük angolul beszélni. Tehát mi odamentünk, mentünk, velük együtt, az afkánokkal együtt, néhányal, és bementünk a koházban, az asztályban, és ottan, aztán tényleg ott találtuk ezt a, úgy hívják, hogy Muhammedi Jabbar, egy 32 éves Afgán férfi, aki oda volt rögzítve az ácshoz. Tehát láttuk. Magunk szemünkkel láttuk, hogy több helyen a karja és lába oda volt rögzítve, megkérdeztük az ápolót, hogy miért van oda rögzítve, és azt mondta: hát azért, mert rosszul viselkedett, és nem akart elfogadni a injekciókat, és, és akkor kérdeztük, na, és tulajdonképpen, hogy beszélnek, mert hogy magyarázják neki. De, és azt mondták, hogy ők csak jót akarnak neki, és ilyesmert. És akkor hogy na jó, és hogy magyarázzák neki el, hogy jót akarnak, hogy mit csinálnak. Majd. És akkor kiderült, hogy nem tudják neki elmagyarázni, és nem is akarnak, mert nem tudják, nincs semmi nyelv egymás között. És a, az afgánok, akik ők látogatják, az azt mondták, hogy az, az orvosnő, az sem hajlandó velük persze, és akkor mi azt gondoltuk, hogy na mostan ez mégis valahogy valamilyen... Megoldást kell találni az egészre, és akkor megkértük, hogy a főorvossal beszéljünk, csak az sikerült is a főorvossal beszélni, az viszont azt mondta, hogy ő nem tudja egész pontosan az egész helyzetet, mert ő nem a. a, a, a az orvos ennek a de és akkor belenéz, megnézte, hogy, hogy tulajdonképpen mi van vele, és akkor azt állította, hogy a, a táborban ő valakit fenyegetett. Tehát nem is azt mondta, hogy vért vagy valamit csinál, hanem csak fenyegette valakit. És akkor a, megkér, egymás velünk voltak, afkánok, és akkor kérdeztük, hogy mit, ők mit hogy mit vettek észre, hogy volt ott verekedés, vagy valami, hogy az ember, hogy, hogy goromba volt, vagy mit Mindenki azt mondta, hogy nem, nem, ő depresszív inkább, és ez ismert is, tehát ő már deprecentben is van uh, a Cordelia orvosok is uh, vele foglalkoztak, tehát is elismert, hogy, hogy depresszív, tehát ő róla már tudnak néhány helyeken, tudnak valami, tehát nem egy ismeretlen ember a, ilyen orvosi szempontból, és sehol nem fenyegetett senkit, tehát se, nem, semmi ok nem volt arra, hogy beszállítják a, a, a, a, a pszichiátriát, semmi ok nem volt rá és hogy ő ottan az ellen tiltakozik kézzel-lában, hogy valamit beleszúljanak, az nagyon érthető, ha az ember nem tudja, hogy milyen, milyen vegyi agyarakat tesznek bele, és tényleg mikor odajöttünk, még nem is volt képes rendesen fölállni. Tehát úgy tele volt droggal, minden, nyugtatókkal, vagy mit tudom én mivel, hogy nem, nem is volt rendesen képes fölállni. Ehhez hozzájön az is, hogy ő nem eszik ottan, mert nem tudja, mit kap, ő, mint muszulmán, persze nem eszik uh, sertéshúst, hanem uh, más húgy, mitől mit tudom, más, de nem eszi a, a, a, a disznódést hova, és... Tehát, tehát ezt az embert a táborból végül is semmilyen ok miatt bevitték a pszichiátriára, szerezték és kötöttek magyarul, és nem tudni, hogy miért, azt mondják, hogy megfenyegetett valaki, Tehát azért, ha valakit fenyeget, azért nem fogunk mindenkit a pszichiátriára igen. bevinni, tehát Mondosan. ez gyanús. Na mostan, igen, és mostan akkor még azt kér, a célunk persze az volt, hogy minden hamarabb kijöjjön, és végül is mostként kijött, több mint egy is fél hete volt ott ben, Szerencsére most megint a táborban van, tehát most megint a barátjai vagy ismerőségi van együtt, és az ami reményünk, hogy mostan megjavul a helyzete, tehát a, a testi és a pszichai helyzete egészben, mert olyan le volt gyengülve, látható, hogy nem evett semmit és sok ilyen infúziókat kapott, és nagyon rossz helyzete volt, mert nem tudott senkivel ott beszélni. Tehát ő mostan kint van, tehát vagyis bent a táborban van, és most vele, hogy folyta, fog folytatni a dolog? Mert tulajdonképpen szerintünk egy ilyen, egy beteg, ez egy, egy beteg ember, ezt ez nem lehet kitoloncolni, és nem is lehet egy táborban tartani. Ez, ez talán egy valamilyen akkordián keresztül, nem tudom pontosan, ezt persze nem vagyok én sem orvos, ezt majd másoknak kell megítélni, de szerintünk egy ilyen ember biztos, hogy nem tartozik egy táborba, ha úgyis már depresszív, akkor ez, ez egy nagyon veszélyes helyzet szerintünk. Ennek kell jó uh, gyógyítást, és a gyógyítása biztos, hogy egy, egy rendes fordítás is ho hozzáillik. Igen, ez, ez kb. ez lenne, nem tudjuk most. <síns> Igen, és még azt is mondtad nekem, hogy, hogy a Helsinki Bizottságot, amelyik ugye a menekültek jogi képviselétét látja el, mm -hmm. általában nem engedtik be a táborba. Igen. Hát igen, ez is egy olyan érdekes dolog, hogy a tulajdonképpen az ember hogy elolvassa ezt a a sajtóközleményt, akkor úgy tűnik, mintha ez nagyon jó tábor fog lenni, mert akkor nyitották, és két héttel később már nem engednek be a Helsinki Bizottság, az is már elég gyanús szerintem, ugye, mert ha ez ilyen, ilyen jó táborról, internet, klub, helység és mit tudom én mi van, akkor miért nem engedik be a Helsinki Bizottság, akkor mit, mit rejtenek ott, mi, mi, mi, mi a probléma, mert akkor Körbe lehetne vinni őket, akkor beszélhetnének a, a, a különböző menekültekkel, és akkor, akkor, de úgy tűnik, hogy mégsem olyan, olyan mint a, a. Tehát van valami ott. Hát igen, hogyha embereket a pszichiátriára így átküldenek, és. Tehát valami ott, valami nem stimmel hmm. abban a táborban. Hmm. Még az utolsó kérdésem az lenne, hogy hogy szerinted a magyar állampolgárok itt Magyarországon mit tehetnének, mit tegyenek így, hogyan tudnak segíteni itt a Magyarországon élő menekülteknek, mit csináljanak? Hát ez, ez szerintem ez, ez egy nagyon jó kérdés annyiban, hogy mikor például ott a Balasadjámatban beszéltünk egy, egy ember, aki elment Olaszországba. Azt mondta, hogy Olaszországban sem volt nagyon jó a helyzet, viszont nagyon sok önkéntesek például uh, ingyen nyelvtanítást felajánlottak. Tehát ott vannak mindenféle szervezetek, vagy csoportok, tehát helyek, az lehet mindenhol, az lehet valamilyen pincébe, az lehet valahol otthon privát, ahol például Uh, um, nyelvtanítást fölállják, de szerintem nagyon fontos az is, hogy például emberek meglátogatják, például Balázsagyámat, az 90 kilométerre van itt, uh, északra Budapestről, és uh, ők kijöhetnek, tehát ha az ember nem akar bemenni egy távolba, azt megértem, én sem szeretek távolba járni, de meglátogatni, meg lehet őket látogatni, és nagyon örülnek neki a tümölcsöt vinni az embereknek, mert az étel, amit kapnak, az nem éppen, hogy és mindenhol érett a gyümölcs, tehát uh, tulajdonképpen ingyen lehet gyümölcs szedni. Az sok, mindenhol van gyümölcs, tehát az ember ha tudja, hogy akkor ilyesmiket, hogy az embereket meglátogatja. És azok, akik például itt Budapesten is vannak a, a menekültek, a, a hajléktalan, szomáliak, a aki angolul beszél, azok az tud nekik segíteni, mert részben beszél, angolul beszél, tehát nalsó, vagy szomáli angolul beszél, lehet, hogy nem beszél magyarul, te angolul beszél, vagy más nyelveket, france, olasz vagy más nyelveket, ahogy az, aki valamennyire nyelveket tud, az, az járjon utána, látogassa meg utcán lehet őket járni. Tehát nem nehéz velük kapcsolatba lépni, és szerintem nagyon örülnének annak, hogy, hogy, hogy az ember nekik segítsen. Például lakás probléma, hogy vala, vannak szerződések, amik őket nem értik igazából, és a, a két a szervezet, mint a Helsinki, és a bizottság, és a menedék, azoknak nincs elég önkéntesek. Tehát ez is például lenne egy olyan, hogy akit érdekli ez a téma, az lehetne önkéntes, segíthetne, vagy a város a mindenkiének. Tehát van több csoport Budapesten, akik ilyen szociális dolgokkal foglalkoznak. Ha ottan valaki uh, fölvenné ezt a témát, hogy, hogy, a, hogy, hogy milyen problémák vannak, és egyszerűen elkezdene valamit, így csináljuk mi is, hogy mi mostan nem csinálunk másoknak, de együtt, hogy együtt, ha valaki valamit megkérdez, hogy nem érti, hogy a, a, a lakásszerződés most mit jelent ez a, ez, a, ez a szöveg vagy az a mondat akkor, akkor próbálj vagy mit találunk valakit, aki jobban érti vagy mi járunk utána az internetre vagy valamilyen eszközök, Tehát egyetemisták, akiknek van lehetőségük az interneten keresztül google al vagy mit tudom én a magyar jogakat vagy megkérdeznek valamilyen jogász, és akkor mert Mit tudom én, három-négy jogász van, annak olyan sok munkája van, nem tud mindenkit ellátni. Persze, hogy többször hibáznak is, mert ez is benne van egy emberben, hogy hibázik, hogy, hogy ez van. Igen, ha érdekli az embert, akkor, akkor el, Lát embereket, kezel a kérdésekkel, és miben tudna segíteni. Jó. Köszönöm szépen. Jó. Köszönjük, hogy hallgattak minket ma is. A Mindenki Joga műsornak a bloggáját megtalál, megtalálhatják az lmv.hu per Mindenki Joga címen, illetve a Facebookon. A műsor e-mail címe mindenki joga kukacmailbox.hu Köszönjük, hogy meghallgattak.